Egy, kettő, három. Még nincs is, ott van egy. Az, az óra, az késik. Két... Másfél percet. Ezek a hangolás pillanatai. Jó, az úgy. Jó, ez úgy. Így. Törlöm az ébresztési időpontot, 4 óra 53. Ránézek a 168 órának a címoldalára. Ránézek a szájára. Hát. Ádám, tökéletes. Köszönöm. Hát akkor kezdjünk. A kezdjünk az arra vonatkozik, hogy önök meg én. Ezt mondja, hogy. Ma 2021. január 6-a van, és csütörtök a pontos idő, 6 óra, 53 perc. Ez a Kenyfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 éven a nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Boldog Nálam még 21 van, majd áthúzzuk is, akkor 22 lesz. Köszönöm, Ádám. 22, 22, 23, 24, 25. Jó reggelt kívánunk, fia úr, boldog új évet! Boldog örülök, új évet! Hogy örülök, hogy meggyógyult, és hogy van műsor megint. Köszönöm az összes jó kívánságot viszont kívánom. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk,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 A föld is beomolna. Ha én László volnék, sohasem lobognék, mindenféle szinek paragossa volnék. Nem lennék boldog, ha kifeszítenének, kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle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 És éjszakról némi északi fény, de belenyúrhat a rusz hát mert se mancsak. csak, És a germánság, ha már ténybeli fény, csak a telkevés háza akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonosság, S közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vérszakot hozzák.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 Vajon mely egyben megyünk úrnak elé, politikba zárt Egy választás, mely döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, te már a magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, te már a magyar szavazó. Időn eljő majd az a fényteli nap, Midőn népünk nagy hirtelen szintval, Vajon mely egyben megyünk úrna elég korítékba, Hát tíj Szerintem kettőt nem kell begombolni, De én begombolom. Új évet kezdünk! Én ugyan 2021-et mondtam, de itt van mögöttem a Kontroll Galambos Ádám személyében, aki megmondta, hogy 2022. Igen, 2022. Ma január 6-a van talán stimmel, csütörtök van, és kettő percem volt reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi. Nem tudom, hogy a vállalásomat milyen mértékben fogom tudni majd tartani az elkövetkezendő órákban, napokban, hetekben, hónapokban. Halvány, lila, gőző, Nincs az akarat. Megvan a szándék, megvan. A lehetőség megvan. Alapvetően szinte csak is kizárólag rajta múlik az, hogy megfelel-e az általam emelt követelményeknek, miről van szó. Nem tudom, hogy a 2022-es választások után vajon 2026-ban, 2030-ban, vagy éltam véletlen előrehozott választások lennének, akkor bármelyik évben a Kéfa Jancszi ott lesz -e majd a vártán, vagy sem. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Nem fogok tudni olyan lenni, mint 2000 októberében, amikor elkezdődött a Kejfejancsi. Ez fizikailag és minden szempontból, ami egyáltalán felhozható, lehetetlen. De én, aki hirdettem a tolvajfejedelem történetét, hogy a tolvajfejedelem minden reggel megnézte az alkalmazottainak az új újbegyét, hogy az véresre van-e dörzsölve, mert ha nincs, akkor elkapják őket zsebtolvajlás okán beviszik őket a fogdába, megkínozzák őket, és amikor a spanyol csizmát meglehetősen szorosra húzzák, akkor egyszerűen csak bevallják a megbízójukat, a megbízójuk megbízóját, a megbízójuk megbízójának a megbízóját, és a végén eljutnak a tolvaj fejedelemhez, aki nem szeretett volna sohasem, lett légyen bárki is a személy, a szószoros vagy a szóképletes értelmében, hogy lebukjam. Nem tudom, milyen mértékben volt véres az újbegyem a szószoros és a szóátvit értelmében az elmúlt időben. Azt tudom, hogy szándékom van arra, hogy az elkövetkezendő órákban, napokban, hetekben, hónapokban a szónak abban az értelmében véres legyen, hogy az érzékenységem nagyjából úgy működjön, ahogy annak működnie kell, és ahogy kellett, és annak megfelelő szöveg hagyja el a számot függetle attól, hogy azok az én érdekeimet sértike vagy sem, ne az legyen a jelszó, hogy nem szól szám, nem fáj fejem, bár az ellenkezője legyen igaz, hogy szól a szám, és ennek vettkeztében fáj a fejem. Meglátjuk. Ez a műsor alapvetően rólam és arról a stábról szól, amelyik lehetővé teszi azt, hogy ez a műsor nap mint nap adásba kerüljön, beleértve most éppen a 168 órának, amelynek köszönet jár, hogy lehetővé teszi, hogy a műsor az interneten fogható legyen. És természetesen ott vannak önök, akik ezt nézik és hallgatják, és akiknek a felelősségük ennek a műsornak az elkészítésében egészen más, mint a 168 órája mögöttem lévő stábbi vagy az enyém. De önökön is sok múlik. Önöket nem lehet felelősségre vonni, ahogy a 168 óra vezetőivel vagy a mögöttem lévő stábban lehet vitatkozni. Ők elbocsáthatnak engem, én megválhatok tőlük, Önök egészen másféleképpen viszonyulnak ehhez az egészhez. Önök, akikért ez az egész műsor egyébként szól, függetle attól, hogy ahogy szoktam mondani, a bőrlégzése, mint a béka része a munkám. Eredetleg csütörtökig, 23-áig lett volna műsor, de hétfőn abban maradt és önök nagyon jól tudják, hogy utálom azt, amikor felköszöntenek születésnapomon, vagy megkérdezik, hogy az előző napi műsor miért maradt el, mégis azt gondolom, hogy ha valaki arról számol be a műsorban, hogy fáj a feje, és legközelebb telefonál és azonosítani tudom, akkor meg kell, hogy tőle kérdezzem, hogy már nem fáj a feje. Így azoktól az emberektől, akik érdeklődtek az állapoton felől, azoknak nem tól, köszönet jár, Mindazok, akik pedig mindenféle egészen elképesztő elméleteket gyártottak arra nézvést, hogy miért hétfőn ért véget a műsorsorozat, és miért nem kedden szedben, vagy leginkább csütörtökön, amikor én mondtam, azt tudom mondani, hogy az új begyét immáról lassan véresre dörgölő a János azt üzeni önöknek, nincs mese. Szeretnek vagy nem szeretnek, ha önök egyébként húsvér emberek, miközben nincsenek itt velem szemben, egyetlen módjuk van arra hogy meg tudják, hogy mi történt, megkérdeznek. Akik tudják a telefonszámomat, azok felhívnak azon 0639, és így tovább. Akik nem, azok pedig küldenek e-mailt. Dörö.fi kukat gmail.com Az összes többi az ellenségesség. Rossz indulat. Nincs vele dolgom, nem fogom tudni megszüntetni. De jelezni tudom. Ezt a tévedés egész minimális kockázatával mondom. Hozzátéve, hogy egy kezdődő prostata gyulladásom volt, amelyet talán kellő pillanatban sikerült elcsípni, és amelynek a lefolyásával kapcsolatban még nincs végeredmény, mert nem régen adtam le különböző mintákat, és az ezzel kapcsolatos eredmény holnapra vagy hétfőre várható. És természetesen majd kedden el fogom mondani önöknek, hogy mit mondott az orvos, ezzel kapcsolatban is lehet érdeklődni, de most mondom, hogy várják be azt, amíg majd én ezt elmesélem önöknek, mint ahogy nem tartottam bék alatt, hogy mi a bajom. Volt már hasonló problémám, nem egyszer az életben, utoljára 2020 március környékén, akkor még az ATV Spirit leányvállalatnál az akkor sokkal súlyosabb lefolyású volt, és Emlékszem, hogy nem csupán a fizikai kínokkal kellett megküzdenem, hanem azokkal a rosszindulatú emberekkel is, akik az iccergésem, ficcergésemet vagy félreértették, vagy minimális empátiával voltak irántam, miközben az akkori kínjaimat hát nem szívesen osztanám meg önökkel, és bárki, aki szenved, vagy rosszul van, gyógyulást kívánok neki. Minden a műsor rólam szól, és a műsort... Soha se lehessen tudni, hogy mi befolyásolja. Ezt szerettem volna elmondani, és mindenkinek boldogságban és egészségben, szerencsében gazdag. 2022-t kívánok! Miután hétfőn voltam utoljára, Csütörtökön ugye az egy évvel korábbi műsor lett volna, szerdán emlékeztem volna meg az itt lévő stábról, úgyhogy nincs mese. Ádám, tegye te gyere utoljára, akkor először jöjjön Lakatos János, megkapja azt az ajándéket, amit karácsonykor kapott volna meg, és amit most fogok neki átadni. Kicsit úgy fogom ezt, mint ha valami kitüntetés lenne, holott nem az. Nem tudom, hogy ezt 22-én hogyan prezentáltam volna. János, nincsen mikrofon közelben, akkor meg kéne találni. Nem is tudja, hogy róla van szó. Ha ide jönnél, akkor oda tudnám neked adni ezt, ez lett volna a karácsonyi ajándékod, János, de ez Bedói vagy egy megkésett karácsonyi ajándék. Nagyon szívesen. Nem szoktak így karácsonyi ajándékot átadni, de hát Istenem. Következik Kurtács András, aki a másik lelke ennek a csapatnak, gyere, édesem. Ez a vagy Nagyon szívesen. Oklevél nincs. És Ádám. A tiéd azért a legnagyobb, gyere, mert ugye ez a tiéd, meg a nejedé, akinek szerepét itt most hosszan nem éltetném a műsoron belül. Ráadásul ez az iszonyat, ami ott van, és ami egy karácsonyfát jelképez, bár a színe az nem igazán emlékeztet rá, a karácsonyfa is a tiéd, úgyhogy ez, ez lett volna a 23-án, úgyhogy ezt légy szíves, add át magadnak és szeretteidnek, így, ebben a formában. Avra vigyázni kell, mert arról hullik a csillámpor, és fogalmam nincs, hogy mit fog meg, és az ága is nagyon törékenyek. Mutasd az alját, remélem nincs rajta. Nincs árcédul, rendben van. Nagy, nagyon szívesen. Mondtam, hogy a dolgozó népes de karácsonykor ilyet nem szoktak mondani. Vagy hát, a mondanak is, ez roppant idétlenül hangzik. 06171242 az elérhetőségem. 2022. január 6-a csütörtök van, és a pontos idő 2 perc múlva lesz. 48 ez a kéfejön, Két budapesti rádió felvásárlásával folytatja a médiapiaci terjeszkedését, a 168 óra írja a Média 1. A Pesti hírlapot az El és az L Decoration című megazinakot és a Neokon zsidó hírportál tulajdoló, valamint a Klubrádióban és kisebbségi részesedéssel bíró Milkovics Pál és Sabi Ekeli izraeli grúz üzletember tulajdonában lévő Mikáli Svarc és brit média írja a Média 1. Közleményben tudatta a média1.hu-val, 2021 utolsó napján, december 31 hogy a mai nappal a 90.9 Jazz Rádió és a Klasszik Rádió 92 egy új tulajdonosa lett. A rövid tájékoztatás szerint a két rádió vezetését továbbra és Súri a Magyar Jazz Rádió Kft. eddig ügyvezetője fogja össze. Azt ígérik, hogy változás nélkül a műsorgyártás az eddigi megszokott színvonalon folytatódik. Gratulálok a tulajdonosoknak a vételhez. Ők nyilvánvalóan tudják, hogy ezt miért tették és mit várnak tőle. Őszintén remélem, hogy a két rádió részint a 90.9 Jazzy rádió részint a Klasszik rádió 92.1 mérsékeltem, vagy egyáltalán nem izgul, hiszen hogyha azt mondják, hogy nincs változás, akkor függetlenül, hogy Magyarországon ez milyen tartalommal szokott általában bírni, van akkor, hogyha ez most konkrétan egyáltalán nem jelenti az ellenkezőjét, mint amit feltételezni szoktak. Ami a Kejfe Jancsi sorsát illeti, mert sokan találgatásokban kezdtek, a választásokig egészen biztos, hogy marad interneten, és ennek megvan a maga jó és praktikus oka, amit én egyébként teljes mértékben megértek, és a saját személyemmel teljes mértékben összhangban gondolom. Függetlenül, hogyha az ellenkezőjét gondolnám, tekintetben akkor sem bírok fújó képességgel, de nincs bennem elégedetlenség, csak hogy tisztában legyenek. Ez tehát nagyjából áprilisig szól. Három hónap az nagyon hosszú idő. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Annak érdekében, hogy a különböző hatósági eljárásokat végül is se a tulajdonosok se én ne éljük át, miközben erre való igény ki tudja, van-e vagy sem. A múlt alapján van. Egyszerűbb az interneten való létezés, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy a választások után műsorstruktúráját tekintve a Kejfej Jancsi máshova kerül, de ha netán kerülne is, akkor az az elkövetkezendő napok, hetek és hónapok programjába nem tartozik. Ezzel szeretném a, ezeket a találgatásokat, amelyek ezzel már mint a 168 óra család vásárlásával kapcsolatban megszülettek, Eloszlatni, illetőleg egyértelművé tenni azt, hogy a Kejfej az elkövetkezendő napokban, hetekben és hónapokban itt az interneten próbál helyt állni. Nem teljes mértékben fejeződik be sajnos a lapcsaláddal kapcsolatos hírek közlése, ugyanis, ugyanebben a hírben korábban részletesebben foglalkozott a média egy azzal, ahogy ebben a közleményben írják, szintén friss hír, hogy mint arról a média egy beszámol, távozik M. Kis Csaba 168 órától. M. Kis Csabának elébbülhetetlen érdemei vannak az én idekerülésemben. Magyarul az ő távozását és emilyen vonatkozásban nem fogom kommentálni, nekem ahhoz e tekintetben nincs közöm. Távozása azonban annyiban mindenféleképpen érzékenyen érint, hogyha nincs M. Kis Csaba, legalábbis az én tudtommal, és ez nagyjából egy éves tudat, tehát ezt senki nem cáfolta. Ha ő nincs, akkor én ide nem kerülök, hozzátérve, hogy az ő telefonja volt az, amely nem sokkal azután ért engem, hát hogy nem sokkal, talán egy nappal később, hogy bejelentettem, hogy elhagyom az ATV családot, aminél jobb döntést, keveset hoztam az életemben. Kívánok az ATV-nek minden jót, de... Mindkettőnknek, annak a lapcsaládnak és nekem is jót tett, hogy elváltuk egymástól. Nekem mindenféleképpen az a cipő, amit nekem akkor ott ajánlottak, vagy nem ajánlottak, hanem azt mondták, hogy azt hordhatom, egy félszámmal vagy egy egésszel biztos, hogy kisebb volt, mint az én lábam jelegi mérete, és ha bár lehetséges, hogy bele lehetett volna szuszakolni a lábamat abba a cipőbe, abban kényelmesen közlekedni biztos, hogy nem lehetett volna. M. Kis Csaba amikor felhívott, akkor az olyan öröm volt, hogy elmondani nem tudom. Én azonnal hárítottam, ahogy én egyébként ilyen szituációban általában szoktam megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem még aznap találkozni Milkovics Pállal, mondtam, hogy miért akarnék én találkozni aznap a Milkovics Pállal, mire mondta jó, hogy azért, hogy megbeszéljük a részleteket, és számomra olyan lehetetlenségnek tűnt, hogy egy nap alatt minden perfektuálódik. Tehát míg az előző nap bejelentem, hogy távozom, a következő nap pedig hát tárt ajtók várnak, és aztán ugye hát olyan körülmények kell fogadtak akkor, hogy szinte mindent elrontottak akkor, mert hát a terüly terü asztalkám az én életemben, nem is tudom, hogy utoljára média viszonyokat tekintve, mikor volt előttem, mint ami volt, 2020 20. decemberétől jó néhány héten, sőt hónapon keresztül, nem mint hogyha most panaszkodni akarnék, de hát az akkori viszonyok azok szinte idéniek voltak, és a szinte az csak azért mondom, mert minden fokozható, és képtelen vagyok elégedett lenni, de azért tagadhatatlan, és láthatták is, hogy meg tapasztalhatták is, hogy egészen káprázatos körülmények között készülhetett a műsor, és olyan törődésben volt része, amit ráadásul, ugye azt, azt megelőzően, aztán hónapokkal később megint kevésbé éreztem, amivel teljesen elkényeztettek, és hát az ember hozzá tud szokni a jóhoz, így aztán, amikor ismét visszatérnek az érdesebb hétköznapok, akkor az ember ezt, hát hogy is mondjam, igen. Sajnálom, hogy M. Kis Csaba ennek a családnak nem tagja, kívánok neki a legjobbakat, miután mind az életkorát, mind a tehetségét, mind az egészségi állapotát tekintve egy potens fiatalemberről van szó, mindenféleképpen fiatalabb emberről, mint én, ami az ő tehetségét és a lehetőségeit illeti, meg vagyok, hogy győződ vagy. És aztán különböző közhelyszerű mondatokat nem mondok, amit itt illet elmondani, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy illet volna elmondani, azt elmondtam. Pár reggel fél nyolc. Ez a Keife Jáncsi. Vigyék hívva a spártaiaknak, hogy ismét szól a Keife Jáncsi. Hozzanak magukkal sok-sok embert dörö.fiolajjanoskukac, gmail.com, távolétemben, jelenlétemben 061-712-42. 2000 októberében, amikor elkezdtem a kejfejancsit, nem állíthatnám, hogy szándékosan, de véletlenül találtam meg a közéletet, és elsősorban a politikát úgy, hogy az legyen az én szappanoperámnak a vezérfonala, a mindennapi történések legyenek benne az egyes epizódok, és szólaltasan meg a benne szereplőket, épp úgy, mint ahogy az epizódok tartalmával kapcsolatban megkérdezzen mindazokat, akik egyébként ezeket az epizódokat kénytelenek, vagy nem voltak kénytelenek nézni, abból adódóan, hogy az országhatárokon belül, vagy azon kívül, megérték mindazt, ami ezekben az epizódokban zajlott, mert hogy ez egyébként nem egy TV film sorozat volt, hanem a valós élet. Ehhez most az elkövetkezendő időszakban még szigorúban és még közelebb visszatérek, kiegészül a közéleti vonal a sporttal. A sporttal elsősorban azért, mert a sport, is, a sport élet, a hazai sportélet is egészen kiválóan alkalmas arra, hogy az ember, mint egy modellen keresztül mutassa az ország létezését. Számúra a kejfejancsi és maga a munka, de maradjunk a kejfejancsinál, már egyszer mondtam, úgyhogy ismétlésbe bocsátkozom, akkor azt mondom, hogy olyan, mint a békának a bőrlékzés. Szeretnék önöknek elmesélni egy történetet. Egy olyan lakásúi felújítási programban vettem részt, amelyben vagy amelyhez hasonlóban sem volt soha a büdös életben részem. A feltételeknek megfeleltem magára, arra a dologra, amire vonatkozott, annak az időszerűsége és a szükségessége nálam bekövetkezett. És még egy dolog volt, nevezetesen, hogy tőlem teljesen függetlenül, a honpola fogta magát és benevezett ebbe a felújításba, és kalandos módon, ezt itt most nem részletezném, túl is esett rajta. A kalandos része az elsősorban a kivitelezéssel volt összefüggésben, az adminisztrációs részén pedig pikpak túllett, és megkapta annak a munka, illetve költségnek a felét, amit egyébként ez a program lehetővé tett. Hosszú ideig gondolkodtam, hogy benevezzek -e ebbe a programba, most nem fogok előadást tartani önöknek a nehéz, tehát arról, hogy én mennyire nehézkes tudok lenni, miközben időnként az ellenkezőjét bizonyítom, de nagy nehezen nekiduráltam magam, és egy meglehetősen nagy munká révén a egy része megújult, egészen fantasztikus lett. Egy kicsit többet is találkozom a lakásommal a kelleténél. A találkozás egyébként freudjál szólás volt, mert nem találkozást akartam mondani, hanem életed, de találkozást mondtam, és a találkozást mondtam, akkor a freudnak mindig igaza van. Ugye, hogy az embernek a vára az otthona, ez nálam akár a szószoros értelmében is igaz, egy kicsit többet is tartózkodom ott, az elkétől kezdve a balkonon keresztül egyéb helyiségekig, és aztán elkészültek a papírmunkák. Tudniuk kell, hogy ezeknek a papírmunkáknak, tehát magának az adminisztrációnak az, az valami egészen szörnyen nehezkedik rám. Uh, igénybe vettem a könyvelőm segítségét, akire nagyjából úgy néztem, mint az apámra, aki a matematika lecke elkészítésében volt segítségemre. Legfeljebb már nem mondtam neki azt, hogy öt perce van. Beadtam a szükséges papírokat, most megigazítom ezt a széket, mert ezt valaki elfelejtette beállítani. Ilyen, ezt sose tudom, hogy ebbe mit kell csinálni. Sikerült. És. Um, ja, itt el kell mondanom egy fontos részletet hogy a honpóla is az elé a helyzet elé került, hogy iratkiegészítésre került sor, mert hogy valami nem stimmelt. És az iratkiegészítéshez egy fiatal ember állt rendelkezésre egy bizonyos telefonszámon, aki segített neki, akit én egyébként felhívtam, kicsit csodálkozott rajta, hogy valaki miért hívja őt fel, és miután... Egy hétvégén pontosan arra jártunk, mint ahol ez a fiatalember dolgozott, mert ugye maga a kincstár úgy dolgozik, hogy amikor az embernek egy ilyen felújítási programban vesz részt, az egyáltalán nem biztos, hogy a lakóhelyével kapcsolatos kincstár működik. Közben itt konkrétan egy egri fiatalemberről van szó, ennél többet nem mondanék. És nem elég, hogy igénybe vettem a szóbeli segítségét, de megkérdeztem tőle, hogy miután egész véletlenül egerben leszek, hogy volna-e kedve vagy hajlandósága, vagy hogy a a szervezeti és működési szabályzatába belefér -e az, hogy találkozzunk és megmutassam, hogy milyen papírokkal rendelkezem, hogy akkor ezek így megfelelőek-e vagy sem. Kicsit csodálkozott, találkoztunk lent a kincstárnak a földszinti részén, átnyálasztuk szíves elnézést a kifejezését, de hát ez időnként a szószoros értelmében így rajlik. Átnyálasztuk a papírjaimat, mondta, hogy ezek rendben vannak, és ő azt mondta, hogy akkor ezeket elektronikus úton érdemes beadni, mert hogy a postai út az sokkal hosszabb ügyintézést eredményez. Észkennelni nem tudok, így aztán a könyvelőm segítségét vettem igénybe, aki mérhetetlen türelemmel és készségességgel, köszönöm, Ivet volt velem, különböző papírok hiányoztak, Konkrétan úgy éltem meg az egészet, mint egy matematika dolgozatot, vagy biológiai dolgozatot. Ugye a biológia dolgozatnál tudniuk kell, hogy Sándor Sándorné volt a biológia tanára. több Borhidi Lászlóni, Istenem, a neve jutnak az embernek az eszébe. Szoboszlai Sándorné egy elég rabiátus természetű, remélem jól mondom a nevét, ha nem, akkor majd kiavítanak apácai gimnázium. És ott úgy írtunk dolgozatot, hogy feltett különböző kérdéseket, és hogy ne lehessen aztán már utólag beleírni semmit se abba, amit válaszoltunk, a következő kérdést úgy tette föl, hogy nekünk azt a papírt, amire egyébként a válaszokat írtuk, be kellett hajtani. Tehát a végén egy ilyen kvázi repülőgépet vagy csónakot adtunk be, hogy a hajtogatott, annak érdekében, hogy az egyes korábbi válaszokhoz az ember ne tudja hozzáírni, és mindig azzal foglalkozzon, ami a következő kérdés. Hát én ebben annyira belebonyolódtam, mert hát természetesen nem voltam hajlandó így hajtogatni, állandóan próbáltam még kiavítani azt, amit előzőleg értem, az egész egy lett, retteretes volt. És hát ezt Szobasz is Sándornyi és hát különböző megjegyzéseket fűzött ahhoz, hogy a fiala mennyire nem követi az itinert, beleért, vagy látható módon nem találja helyét, mert súlyosan gyöngyözik a homloka, hát nagyjából hasonlót éltem meg. Meg hát tudniuk kell, ugye, ami alapvetően befolyásolja ezt az egészet, és amit nem győzők eléggé hangsúlyozni, és ami a Kejfej a quintesszenciája. Az pedig az önök lelke és az enyém. Tehát ez a műsor, ez foglalkozhat ennek az egérnek az anyagával, de ez az egér azért nem tudja igazán a Kejfej témáját képezni, mert én csak olyan emberekkel és csak olyan témákkal tudok foglalkozni, amelyeknek lelkük van. Méghozzá úgy van lelkük, hogy azok nem feltétlenül akarják, hogy én közel férközzem hozzájuk, de engem mégis a lelkük érdekel. Ez a gyerekkorommal van összefüggésben. Másodpercek alatt eljutunk a szülei, még és így tovább, és így tovább. De hát könyörgöm, mindenkinek van egy vezérfonala. Mindenkinek más. Lehetséges, hogy erről nem szeret beszélni, és ennek következtében azt is unja, hogy én hányszor térek vissza egy is ugyanazon dologhoz, de ha valaki a szívére teszi a kezét őszintén, miközben néz vagy hallgat engem, önök mind ilyenek. Csak más-más az, ami amikor a szívükre a kezüket, akkor az eszükbe jut, mint vezérfonal az életükben. Itt pedig azt kell elmondani, hogy az én szüleim egy olyan hitben, egy olyan hitbe kergettek bele, anélkül, hogy ezt észrevették volna, hogy a tanulásnak központi jelentősége volt, de nem csak a tanulásnak volt központi jelentősége, mert hogy tanulni kell, az egy teljesen nyilvánvaló dolog, hanem az eredményesség. Most az eredményesség, az te telje... Szobasz Lai Miklósnél, akkor jót mondtam. Uh, remélem, jót mondtam. Tehát, hogy... Uh, és a Borhidi né az Borhidi mi volt? Szóval, hogy... Uh, ugye én már ötödikben... 11 éves koromban azt gondoltam, hogy ha én orosz kettes kapok, akkor engem nem vesznek fel egyetemre, nem leszek fel egyetemre, hát az meg beláthatatlan következményekkel jár. Szóval, kész, megáll az élet. Én tényleg ezt hittem. Az én anyagi helyzetem az olyan, hogy tudtam nélkülözni annak a beruházási költségnek a felét, amit visszatérít az állam. De akkor, amikor ennek az egész programnak nekiálltam, akkor ugye teljesen nyilvánvaló volt, hogy nekem a felét majd visszatéríték, és hogy ebben problémák lehetnek, azt nyilvánvaló, hogy eleve feltételeztem. Magát a dolgozatot, amikor be kellett adni, ott előebb rettegtem, hogy hiába mondta az egri fiatalember azt, hogy én mindent összegyűjtöttem, de hogy valami lesz, és hogy akkor én majd ezen hogyan fog túljutni. Mert pedig, ha én egyszer valahol elakadok, az engem közelről ismerők tudják, akkor képtelen vagyok, semmivel, semmivel sem tudok foglalkozni klasszikus esetben, mert elhomályosítja az eget. mint egy gyerek, akinek az, hogyha elvesztette a játékát, akkor nem tud mással foglalkozni, mert csak az foglalkoztatja, hogy az a játék az hol lett, és amíg nem találja meg, addig addig nem tud mással foglalkozni. Némileg segít nyilvánvaló, hogyha alszik egyet, alszik kettőt. Nekem nagyon sokat kellett aludnom ahhoz. És ma is bizonyos dolgokon túl tudjam tenni magam. December 15-én lett beadva ez az izé, és december 31-én valahol a Somlóhegyen voltam, amikor kaptam egy értesítést, hogy három dologban is ö, valami pótlást kell beadni, amit azért nem értettem, mert ott a Somlóhegyen is éreztem, Hát éreztem. Nem voltak nálam a papírok, azért ez mégis a túlzás lenne, hogy én szilveszterkor somlón egy izével járkálnék ilyen papírokkal, de hogy, de lehet, hogy 30-án kaptam is, nem 31-én, hogy, hogy ezeket én beadtam. Ezzel együtt Képes voltam a könyvelőmet nem zavarni 31-én, és aznap, és másnap, és csak ezen a héten, föl értem, akkor ő is azt mondta, hogy ő is arra emlékszik, amit én, hogy elküldte, elküldtük még egyszer, engem fölhívott egy hölgy, és mondta, hogy valami olyan papírt nem adtam be, amit egyébként sehol nem lehetett találni. A dolognak az a lényege, még mielőtt túlságosan elvesznék a részletekben, hogy egy ilyen igazi kafkai helyzetbe kerültem. Volt egy ügyintéző, aki ismeretlen számról hívott, egy olyan Uh, papírt kért tőlem uh, iratpótlásként, ami nem létezett. Kérdést nem lehetett föltenni neki, mert se e-mailre, se telefonra nem reagált. Ha nem hívtam föl 25-ször, akkor egyszer se. Nagy nehezen kinyomoztam egy központot, ahol egy másik számon kapcsolták, de ott se vette föl. A könyvelőm is hívta egész nap, és az, hogy azon a napon én képes voltam túltenni magam, ez tegnap vagy tegnap előtt lehetett, vagy, ugye a csütörtök van, hétfőn kezdődött, az kés csoda. De valahogy túléltem, sőt, úgy döntöttem, hogy a tegnapot az teljes mértékben kiadjom, és majd ma lendülök bele, de ma már azon gondolkodtam, hogy hogyan fogok majd protekciót igénybe venni, mert hogy tehát egész egyszer ezt az elakadást, ezt nem, nem, tudtam, nem tudtam megoldani. Még mielőtt rövidesen Bocski Péter lesz a vendégem, tehát még mielőtt az ő idejébe is belehúzódnék, elmondom önöknek, hogy valójában ezeknek a problémáknak a feloldásában, megoldásában, túlélésében segített nekem világéletemben a munkám, és aztán később a nyilvánosságban végzett munkám, Tűnik az, amiről én beszélek önöknek, hogy én elakadok bizonyos dolgokkal, és akkor egész egyszerűen nem találom a helyem, és a szorongásom az ezzel kapcsolatban egészen elképesztő méretűvé nő. Az, hogy nekem ez a pályázati anyaggal kapcsolatos adminisztráció másodperceken belül visszahozta az apácai gimnáziumban megélt élményeimet, amelyek hát azért csak lássuk be, tehát évtizedekkel korábban voltak, a számomra ennyi időutazásban ennyi, annak a világnak a felidézése ennyi, és ha most én önöknek elkezdek így beszélni, akkor azt kérdezik tőlem, hogy mondja a fiala magának ez a legnagyobb problémája, vagy maga tényleg ennyire gyerek, és abban a pillanatban csak azt tudom önöknek mondani, igen, Asszonyom, uram, nekem ez a legnagyobb problémám, ha tetszik, ennyire gyerek vagyok, nézze el nekem, vagy ne nézze el nekem, és nyilvánvalóan nekem is ezt követően ugyanígy kell viszonyulnom majd ahhoz, amit önök mondanak, független attól, hogy természetesen a realitás érzékem egészen más sugott, mint amit egyébként éreztem és ahogy cselekedtem. De hát hány olyan dolog volt az én életemben, ahol a realitás érzékemre fittyet hájtam egyáltalán amikor a realitás érzékem képes volt olyan hangon megszólalni, hogy én azt egyáltalán meg is halljam, hát addig elég hosszú idő telt el. Különböző leveleket írtam, összesen talán hármat, amelyek ezzel az egész miskulanciával voltak kapcsolatosak, mindezt 48 óra leforgása alatt, és miközben egyeztettem a könyvelőmmel, arra is rájöttem, hogy itt közben szarvas hibát vétett az a hölgy, akivel beszéltem, mert egyébként az én ideiglenes címemet tüntette fel igazi címemként, holott az ideiglenes cím az egy zuglói cím, ahol egyébként teljesen véletlenül egy ilyen felújítási programmal lezajlott, és aztán Isten ments, hogy én arra az illetőre még külön problémát hozzak, hogy nem elég, hogy én itt felszólalok a saját magam ügyében, de egy olyan felújításra kérek pénzt, amit már egyszer kifizettek. Hiszen az a barátnőm története volt. És az, hogy engem ott tüntettek fel állandó lakösként, azt aztán már végképpen nem tudtam hova tenni, úgyhogy írtam egy utolsó dörgedelmes levelet. Nem igazán fűztem hozzá reményeket. Sokkal több reményt fűztem ahhoz, hogy én ezt majd itt elmondom a TV-rádió műsoromban is akkor majd megváltozik az élet, és azért lássuk be, hogy ez nem egy elegáns megoldás. Tehát hány olyan ember van még itt Magyarországon, akinek nincs rádió és tévéműsor, ahol nem tudja elmondani azt, hogy neki éppen milyen problémája van, hogy az ő igazságérzetét mennyire bántja itt adott esetben egy Debrecenben létező kincstári tehát a Debreceni kincstárban dolgozó hölgynek a magatartása, és én ezzel nem élhetek vissza, vagy ha visszaélek vele a szószoros vagy a értelmében akkor önöknek is fel kell ezt a lehetőséget. És aztán tegnap valamikor 5 óra magasságában kaptam egy levelet valami nagyon magas beosztású embertől, aki elnézést ugyan egyáltalán nem kérdezte, azt írt, hogy öt napon belül e, ki fogják fizetni ezt az összeget, ami ugye azért egészen elképesztő, mert ugye azoknak a hiánypótlásoknak, amelyeket tőlem kértek, azoknak abban a vonatkozásban, hogy kérték tőlem, nem tettünk eleget. Ugyanazokat a papírokat adtuk be újra és újra, amelyeket korábban is beadtunk, hogy egyébként ez arra volt-e való, hogy lassítsák-e a folyamatot, vagy a kisasszony egész egyszerűen nem értett a munkájához, nem tudom. De a dolognak az a lényege, hogy az a bőrlégzés, ami nekem a Jáncsi, az nem egyszerűen csak arról szól, hogy dolgozni kell, hanem hogy a legkülönbözőbb dolgokban, ami nem lakásfelújítással, nem pénzzel, hanem bármi mással kapcsolatos, ne felejtsék el, volt már nekem olyan kolonoszkópiám, amelynek az eredményét azért tudtam meg jóval hamarabb, mert hogy kiderült, hogy abban a kórházban, ahol azt végezték a nem a proszektúrán, hogy mondják, mert a proszektúra az más. Patológia. A proszektúrára is elkerül az ember, de az már egy olyan fázis, ahol már felesleges rádió sorban beszélgetni. Tehát egy patológus hallgatott engem, és miközben a belgyógyászom azt mondta, hogy arra az eredményre egy hétig várni kell, vagy két hétig. Másnap meg tudtam, és az illetőtnek még két puszit is adtam, ami neki meglehetősen furcsa volt, mert nem szokott hozzá, de az, hogy én hamarabb tudhattam meg ezt az eredményt, mint sem azt egyébként a normális adminisztráció lehetővé tette volna, ezek azok a dolgok, amelyek egyebek közt az én munkám révén megvalósulnak, és amelyek, hogyha nincs munkám, miközben kolonoszkópiát az emberen bármikor végezhetnek kényszerűségből, vagy egyszerűen csak szűrővizsgálat formájában, láthatják, nem nagyon teszek lakatot a számra. Tehát a hétköznapi életemnek a vitelében a kejfejancsi egy olyan, az embernek van mája, szeme, hasa, lába, Nekem a Kejfej Jancsi ennek a szervezetnek egy olyan része, amely meglehetősen szerencsétlenül kapcsolódik ez a szervezethez, hiszen egyébként nem része, de én mégiscsak lehetővé tettem, hogy ennek a szervezetnek része legyen, és most már lassan leválaszthatatlan. Köszönöm, hogy 2022. januárjában van még módom arra, hogy ilyen sületlenségeket elmondjak. 06171242 712 42 Rengeteg papír van előttem, amelyeket ezt követően gondoltam elmondani, de ezekbe már nem kezdenék, mert lassan időszerű Bocski Péter feltűnése Borhidi Attiláné Igen, rosszul emlékeztem Miklós Miklósnéra és Borhidi attillánéra emlékeztem vissza a magam kicsit anortodox módján. Elnézést, hogy emléküket bárki számára is megbántottam volna beleértve a konkrét személyeket. 061 712 42 Péter Benon fut. Addig azért megyek tovább itt a nem létező Kejfejácsi tartalmi jegyzékben. Azt írja az újság, hogy összeállt Márkizai csapata, kiderült, kik nyilatkoznak majd a legfontosabb témákban. Az önkormányzatiság kérdésének felelőse Vittinghoff Tamás lesz, aki 30 éve vezeti polgármesterként Budaörsöt. akarnak és -e segíteni nekem, hogy nekem Vittinghoff Tamással, aki egyébként a csinak törzsvendége is volt egy időben, az elmúlt időben hirtelen, tehát hogy nekem konkrétan mi bajom lett Vittinghoff Tamással. 061-712-42. Addig megyek tovább. Az egészségügy területének kommunikációját elsősorban Komáromi Zoltán, a demokratikus koalíció egészségpolitikusa, házi orvosa viszi. Visszaemlékeznek-e arra, hogy nekem Komáromi Zoltánnal milyen összeütközésem volt. Wittinkov Tamás 1-es szám, Komáromi Zoltán 2-es 061 71242. A munkavállalói jogok is érdekel képviseletét az MSZP és Komiát Imre látja el. Komiát Imre nekem Facebook ismerősöm is, tehát egyelőre 1-2-re állok a tekintetben, hogy kit könnyebb, kit nehezebb felhívni. Egyelőre nem segítenek nekem az ügyben, hogy milyen konfliktus volt Részint Wittinkov Tamással, Részint Komáromi Zoltánnal. A rendvédelm ügyével Lengyel Róbert foglalkozik majd, aki 24 éven át volt a rendőrség állományán a kivatásos tagja, 2014 óta pedig siófó független polgármestere, semmilyen nexusam nincs, kettő, kettő Az oktatási kérdésekben a Momentumos túl tendre, Budafokot és Új Buda egy részét magában foglaló választókerület ellenzékel jelöltje kommunikál, őt egyáltalán nem ismerem, így aztán Konfliktus se tudott vele létrejönni, három-kettő. A gazdasági kérdések Király Júliához fognak tartozni, aki a 90-es évek elején deredem, derededem, deredem. Valószínűleg vannak olyanok, akik visszaemlékeznek arra, hogy Király Júlia, aki nekem az apácaiban osztálytársam volt, és hát hosszabb ideig volt a barátom sem, mint az az időszak, amióta nem vagyunk barátok. Tehát fel tudják idézni akarják, 061-700-1242, hogy milyen konfliktuson volt Király Júliával. 3-3. Az alkotmányozás kérdéseiről elsősorban Fleg Zoltán nyilatkozik, vele semmilyen konfliktuson nem volt, nem is ismerjük egymást. 4-3. A szociális ügyekért az lnp Kanász Nagy Máté felel, vele szintén, szerintem sosem nem beszéltünk, 5-3. Az egyházi témák a Márkizai által vezetett mindenki Magyarország mozgalom tagjához Lokácsi Katalikhoz kerülnek. 7-3. A sporthoz kapcsolódó kérdések kommunikációját a jobbik politikus sáras Tejmec Ádám olimpiai bajnok vízilabdáról Zóra 83 8-3 és aztán a sajtóügyek, ugye a sajtóügyek azok, amelyek ugye az én létezésemet befolyásolnák, részén Simon, Ad... Simon Andrásra tartoznak, akivel hát igazán nem voltam közeli viszonyban 8-4, és hát Péterfi Judit sem, aki a szóvivő nem tartozik a 8 -5. Így aztán hát ugye az itt a kérdés, és ebben ugye az önök véleményére kíváncsi vagyok, bár egyelőre hallgatnak, de ez nyugodtan ráér holnap vagy a jövő éten, hogy azok a konfliktusok, amelyek egyébként korábban voltak ezekkel a személyekkel, azok vajon milyen formában és hogyan hidalhatók át, ha egyáltalán áthidalhatók, ahhoz persze meg kell beszélni mindazt, ami akkor jött létre, amikor a Probléma megszületett. Beleértve, hogy én írtam Márkizai Péternek, hogy mindaz, ami itt most történt, Péterfi Judit feltűnésével például jelenti -e azt, hogy Gurzó Ákosnak a megbízatása megszűnt, de ezzel kapcsolatban sem Márkizai Péter nem világosított föl, se e, e, Gurzó Ákos nem válaszolt a feltett kérdésre, aki nagy valószínűséggel az Egyesült Államokban tartózkodik miután halvány gőzöm nincs, hogy mi a helyzet, felhívom Bucski Pétert. Minden eset, hogyha önök itt a személyek és a nevek hallatán visszaemlékeznek a konfliktus igen. Ádám lemész a parkolóba, a, a bejáratánál van, itt van a telefon, és itt van, köszönöm szépen, pontos volt Bucski Péter, csak én nem figyeltem arra, hogy sms küldött már mennek érted egy másodperc türelem Ádár nem is kell a telefonom itt van benne de szerintem itt van a parkolóban, úgyhogy nem kell messze menni azt szeretném mondani, hogy ez a műsor vendégekkel és velem elkészül. Nem állítanám, hogy óriási reklámkampány kíséri a kejfejelcsi megjelenését, de nem is biztos, hogy kell. Ilyenek általában nem voltak az életemben. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem fogom önöket nagyobb mértékben noszogatni az ügyben, hogy telefonáljanak, mint hogy azt korábban tettem. Az ami a telefonhívásaik elmaradásával ö, létrejön, azt én se magam, se más emberekkel való beszélgetéssel, vagy zenével, vagy csönddel pótolni nem tudom. Így aztán csak arra tudom felhívni szíves figyelmüket, hogy szimpátiájukat, vagy antipátiájukat félretéve, ha egyébként kejfejjelcsi nézők és hallgatók, és hallják azt, hogy valamilyen kérdésben meg lehet nyilvánulni, akkor én mindig tízes skálán tízesre örülnék annak, hogyha ennek eleget is tennének. Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem uh, a Vintermantel Zsoltal uh, uh, rémlik, hogy a, amikor a kerti bútorokkal Elnézést, Vintermantel bekerül... Zsolt nincs ebben nem, a pillanat, pillanat, pillanat, pillanat, pillanat. Uh, amikor, amikor vele beszélgetek, ott uh, uh, volt valami vita a viking Tamás meg a Vintermantel Zsolt között, de ez lehet, hogy, hogy előbb emlékszem. A Király Júliánál viszont úgy emlékszem, hogy amikor ön egy darabig nem beszélt vele, és utána a hosszas rágódás után fölhívta, és a Király Júlia önt azzal vádolta, hogy Fidesz-bérend, nem, nem pontos szöveget nem tudom, de ilyesmivel, mert hogy a fideszes önkormányzatoknak a szekerét tolja, és akkor ebből alakult ki önök között konfliktus. Nekem mennyire emlék Király Júliáról? Oké, okay. nem pontos a leírás, de többé-kevésbé stimmel. Azt kérdezem öntől hogy ön, aki követi ezt a műsort, mit vár el tőlem, vagy mit gondol az ügyben, hogyha nekem egyébként ezekkel a személyekkel kellene beszélnem az ebben az esetben, hogyha én egy ellenzéki véleményt szeretnék hallani, szakértői véleményt, a gazdaságpolitikát, illetően mondjuk, akkor vegyük Királyúliát, Bucski Péter, uh -huh. invitálom idebe a székbe, hogy akkor nekem Túl kére tenni magamat azokon a konfliktusokon, amelyek a múltban létrejöttek, vagy nem? Ön mit gondol erről? Hát nézze, én azt mondom, hogy igen, és én az életben sokszor meg szoktam ezt most igyekszem úgy fogalmazni, hogy a médiában megfeleljen, hogy aki örömlánynak szerződött, annak bizonyos szolgáltatásokat el kell végezni, és, szóval, és, ez, és ez, szóval, ha, ha, ön, ha ön úgy érzi, hogy... hogy, hogy, hogy Őt szeretné venni velük a kapcsolatot, mert szüksége van a műsornak, a közönségnek, szüksége van, hogy olyan véleményeket Én nem mondtam. Azt mondtam, hogy önnek lehetős szüksége van. Én meg azt mondom, hogy hát az illetővel olyan konfliktuson van, amire én egyébként azt gondolnám, hogy nem tudom magam túltenni. Erre ő Nehéz. Nekem is van olyan ismerősem, akivel 30 éve legjobb gyerekkori barátom. Nem hiszem, hogy bármikor is hajlandó lennék fölvenni vele a kapcsolatot. Ami a műsorban elhangzott, nekem úgy rémlik, hogy, hogy ott az annyira nem volt kenyerdőrés jellegű, hogy utána még önök között személyesen történt -e valami, ezt nem tudom. Szóval nem tudom, tudom ennél jobban az önök kapcsolatát megítélni. De volt önnek egy olyan viszonya, hogy, hogy, hogy talán megérné egy tisztázást. Igen, de hát ez ugye idestővel négy vagy öt éve, ha nem a történt, igen, ha eddig igen, nem igen, történt igen. meg. Tegeződünk magához Tegezünk. Ezt még fölveszem, és aztán arra kérem önöket, hogy ne egy másik műsorrész jön. Jó reggelt! Bocsánat, csak itt, ahol a hol van írerő, hol nincs úgy... Igen, én elköszöntem, köszönöm szépen. Jó, ja, A beszélgetés alapvetően arról fog szólni, hogy te írtál egy dolgozatot, igen. nem, van egy ilyen, hogy ne zavarjanak Be, benyomtam um, ugye a te figyelmet Gatján Györgyre nem mindig gazdag emberre terelődött hanem úgy, mint miniszterelnök jelöltre Gatján Györgyel az elmúlt időben néhány beszélgetés készült azért nem olyan nagyon kevés és azokat a kérdéseket, amelyeket a te dolgozatod, ami a G7-en megjelent kiviláglik, hát nem nagyon láttam visszaköszönni. Én most nem azokat az embereket akarom felelősségre vonni, akik egyébként olyan mélységben nem foglalkoztak Gattyán György életével, mint ahogy te foglalkoztál az ő gazdasági helyzetével, de ugye ez az írás talán tegnap előtt jelent meg, és egy viszonylag hosszabb munkaeredménye. Amikor te Gatyán György anyagi helyzetével, vagyonával elkezdtél foglalkozni, akkor milyen iniciatívákat tartottál szem előtt? Egyáltalán mikor kezdted el, mennyi ideig tartott, hogyan zajlott a meló? Hát, alapvetően azért régebb volt ez egy érdekes kérdés mennyit érhet a vagyona, mert a legtöbb magyar Magyarországon... De ez akkor is foglalkoztatott már, amikor egyébként még nem volt miniszterelnök jelölt? Igen, igen, igen mert ez egy elég nehezen látható dolog, ugye, hogyha bármilyen magyar olyan ember leszünk, aki a gazdag listákon szerepel, tudjuk mi a cége, nagyjából bárki publikusan fölmehet egy hazai cég nyilvántartásba, és megnézhet, hogy nagyjából az a cég milyen árbevételt ér el, milyen, milyen eredményei vannak, itt Gatján Györnél ugye nem nagyon lehetett látni, és mindig volt Magyarországon a Dockler Holding hol aktívabb, hol kevésbé aktív, de hogy egy kicsit olyan ködös volt ez mindig, hogy akkor itt most mi az a vagyon, ami, ami itt van, és ez szerintem egy érdekes kérdés volt, hát őszintén szólva ehhez, hogy ez a sok információ összeálljon, azért sok idő kellett. Mire gyorsította a melót az, hogy közben bejelentkezett miniszterelnök jelölt? Hát ez egy aktuális tette, hogy ez egy érdekes kérdés, ugye itt a digitalizáció kapcsán, ugye nekem megütötte csak a fejemet, amikor így arról beszélt, hogy, milyen, hogy ők nekik milyen tapasztalatuk van, mert igazság szerint inkább az látszik, hogy a, a, a Jasmine-en kívül, live Jasmine-en kívül nem igazán van olyan szolgáltatás, amivel digitális megoldásokat tudott kínálni. De egy külső tag vagy, ahogy láttam a G7-nél, alapvetően mondjál magadról néhány mondatot, írd le magad. Ki Én újságírósra 15 éve foglalkozom, a figyelőben dolgoztam. Igazából engem gazdasági témák érdekelnek, azokat hogy szeretem, ha utána tudok járni. Életkor? Húha, ez nem is tudtam a fejből, most leszek 39, azt hiszem. Családi állapot? Szerintem erről nem szeretnék. Én általában szoktam. Ja, mit, jó, te, de... de igen, szerintem én, én inkább arról szeretek mesélni, amivel foglalkozom. A héten kívül más hely? Vannak másova is, hogy írok. Te szabadulsz, hogy? Igen, igen. És a szüleim vannak idején, már nem élnek, kérdezték, ebből meg lehet élni? Hát mindenből meg lehet élni, tehát hogy ez hozzáállás kérdése persze. Mennyit dolgozunk? Hát ahogy engedi, tehát Én ez. Értem, ezt... de hogy a, a, tehát, hogy most például január 6-a csütörtök van, hány különböző témán dolgozol párhuzamosan? Pár Hát ezt inkább úgy mondanám, hogy én szoktak témák érdekelni, amikkel hosszú távon is foglalkozom. Az egyik. Aztán szóval ajánlod? Igen, de hogy mondjam, tehát engem például ez a, az adó elkerülés témája, szívesen olvasok, erről ilyen tematikájú nemzetközi oldalakat, kutatásokat, tudományos kutatásokat, és akkor... Ezeket, ahogy az ember olvas, ennek kapcsán vannak ötletei, hogy hú, hát valamit olvastam, és akkor ennek kapcsán ez egy érdekes fejlemény lehet, ugye, ezek egy ilyen témák, tehát... Most e, éppen ugye a magántőke alapok helyzete érdekes, ugye nemrég írtunk arról a g 7 hogy, hogy most akkor mit lehet tudni arról, ugye berobbant az a hír a nemzetközi médiába, hogy akkor a Júronyózt akkor most magyar háttérrel veszik meg, nem magyar háttérrel veszik meg, és ugye ennek például tök érdekes az a része, hogy akkor ennek mi a szabályozása, ez hogyan működik, ebből, ebből mi látszik tényszerűen. Csak hogy nyilvánvaló legyen ugye, ez két különböző dolog, vannak ugye magánpénzek, annak a transzparenciája és az állami pénzek transzparenciája, pénz-pénz, de két különböző dolog. E, hát ugye ez azért nem teljesen, ugye, ugye azt az a, a elég, elég különböző minden európai, meg világszerte minden országban hogy egyrészt az államnak a költései mennyire transzparensek, és abból mi látható. Nem tudom, tehát például Magyarországon ugye minden állami szerződés nyilvánosan elérhető egy, egy portálon, bárki fölmegy, meg tudja keresni egy adott cégnek az adott szerződését. Uh, ez gyakorlatilag kelet-európában kérdeztem. Azt kellett volna kérdeznem, hogy mekkora különbség van az állami pénzek és a magánpénzek transzparenciáját, illetően részint Magyarországon, részint Európában, részint a világban. Sejtem, hogy ez önmagában egy egész napi beszélgetésnek a témáját képezhetni, de aztán megyünk tovább. Hát nagyon nagy különbségek vannak. Ugye azt lehet látni, hogy inkább a térségünkben mind a két esetben sokkal nagyobb a transzparencia, mint Nyugat-Európában. Tehát szóval... Kelet-Európában Igen, igen tehát nyugat-európában ez elképzelhetetlen Például az állami pénzekre is? az állami pénzeknél az elképzelhetetlen nyugat-európában hogy a szerződések föl legyenek töltve online és igen igen tehát ez, ez, ez, ez talán skandináv országokban egy-két helyen Akkor van hasonló azt hadd kérdezem meg hogy az vajon a politikai újságírás része hogy miközben e tekintetben úgy tűnünk, hogy előbbre állunk, vagy jobban állunk, vagy nem tudom, hogyan kell ezt pozícionálni, mint Nyugat-Európa, mégis úgy van feltüntetve, mint hogyha egészen áldatlan állapotok lennének Magyarországon. Ha ja, azt veszük, ez régi magyar szokás, hogy, hogy úgy tüntetjük fel, ami, ami tehát sok ilyen terület van, ahol én közlekedési iránt érdeklődöm, és hogy hogyha ha valakinek a Hollandia jut eszébe, hogy ez milyen fejlett és ezt elfogadott, hogy az az utópisztikus állom, hogy olyan sokan kerékpároznak, miközben magyarországon sokkal többen, ö, sokkal kevesebbet használnak az emberek autót, és mondjuk sokkal többen használnak közösségi közlekedést, és pedig ez is egy olyan dolog, hogy magyarországon is, csehországon van valószínűleg a világ legjobb közösségi közlekedés, hogy itt használják a legtöbben arányában, mégsem gondolunk erre úgy, hogy mi ebbe jók lennénk, tehát ez hozzáállás kérdése. Most ugye Gatján Györgyről beszélgetünk az ő helyzetéről. Akkor, amikor az ő vagyoni helyzetét akarod feltérképezni, akkor az ember ennek hogyan áll neki? Hát nekem őszintén szóval szúrta meg a fülemet, hogy hogy többször nyilatkozott úgy, hogy Uh, napi 1 millió napi másfél millió dollár bevételt uh, ez termel ez cég így, igen a és ez már évek volt, és mindig mondom, hogy hát ezt nagyon jó volna látni, hogy tényleg így van, és mondom, nekem furcsa volt, hogy ezt nem lehet látni. És De akkor, hol nem lehet látni? Hát, hogy azért. ez nem volt csak, hogy mindenhol leírták, és nem volt ott, hogy ez most melyik cégnek a bevétele, vagy hogy ezzel a pénzzel mi történik, és hát megnézi az ember a honlapokon, a, honlapok, a cégadatbázisok, tehát a honlapokon, hogy kik az üzemeltetők, ezeket meg lehet keresni, és azok alapján meg lehet nézni ezeket a cégeket, hogy ez mondjuk Alap esetben ugye egy viszonylag könnyű dolog, hogy van egy cég, és van egy árbevétel, és ezt meg lehet nézni. Ugye itt az volt az érdekes, hogy nagyon sok cég köthető a Dokler csoporthoz és Gattyán Györgyhöz. Ezek ugye alapvetően Luxemburban vannak bejegezve, de vannak Magyarországon is, meg szerte a világon. Hány helyen. Hát ugye ezt nem lehet tudni, azt lehet tudni, hogy mennyit lát, néztem meg, tehát mondjuk, vagy találtam meg, tehát mondjuk azért nincsen egy globális cégkereső szolgáltatás azért, Nincs... vagy hát van, de az olyan drága, hogy ahhoz miért. De... Hát azok ilyen, azok ilyen éves hozzáférések, ilyen 100 millió forint környékén e, mozognak. Egy van, ez a Standard poors a lányvállat, az Orbis adatbázis, amit alapvetően az adóhatóságok használnak, e, és a, a, a, a könyvizsgálattal és az után foglalkozó cégek. Ahhoz tehát, hogy te adnak az adataihoz hozzáférjél ahhoz mennyi pénz kellett volna? Hát... Uh, Nagy csárdendvére, szerint. Ezt, ezt nem tudom megmondani, hogy egyedileg egyáltalán adnak-e hozzáférést, tehát hogy azért szerintem ez se úgy működik, hogy a bankkártyával az ember leül a honlap elé. vagy Minulik? Ezekkel szerződést kell külön kötni. Tehát ezek az, az adatbázis, ezt az Orbiszt, ezt alapvetően a transferára dokumentációk használják leginkább, és tudományos kutatásokhoz szoktak hozzáférést adni. De én kértem, de nem kaptam. Tehát, hogy Mit írtak? Semmit. Tehát, <gül> nem kaptál Igen, igen, igen. igen. azt, hogy megkapták, azt visszajelezték? Hát azt nem, de, de nem gondolom, hogy... Tehát valamilyen szinten érthető, hogy egyedi felhasználók, ők nem foglalkoznak, hogyha néhány felhasználódval is kiváló eredményeket érnek el. Azért ez az adatbázis sem teljesen tökéletes, pont azért... Ez mert... az adatbázis hogyan rendelkezik az adataival, Hát ez egy magántulajdonú adatbázis, és össze egy megvásárolják, cég, a, cég is. valahonnan megvásárolják, gondolom valahol, ahol nyilvános esetleg leszedik, tehát ez, ez, ez nem teljesen. Tehát ez nincs így leírva. De adatszolgáltatási kötelezettséget tekintetben? Nincsen, nincsen, nincsen, nincsen. Tehát ez, a, ez az érdekesség egyébként, hogy ugye minden ország ugye maga határozza meg. Ugye Európában ez vannak egységes ilyen könyvelési irányelvek, ami alapján, de az, hogy melyik mi cégnek milyen beszámolót kell, és abban mi szerepeljen, nyilvánosságra hozni, az, az, az rendkívül eltérő az egyes országokban. Tehát, én most Gatyen György fejével nem tudok gondolkodni, csak a sajátommal alapvetően tételezük fel, hogy valami ilyesmibe vágok, amiről azt feltételezem, hogy jelentős pénzt hozhat, és én abból minél kevesebbet szeretnék adózni. Az, hogy az ember Ezekhez a tudásokhoz már, ami a, a pénznek az elrejtéséhez és a különböző cégek közötti végtelen uh, mozzanathoz hozzájutatja az embert, az hogyan megy? Tehát hogyan talál ehhez partnert? A partner az minden esetben könyverő? Hát adó-tanácsadó szokott lenni azért ez, vannak ezzel foglalkozok. Ugye most érdemes erre visszagondolni, manapság ugye Magyarországon már offshore szerintem, a kifejezéssel is alá, alig találkozunk, hogy azért mondjuk a 90-es években bevett szokás volt az offsorozás, vagy, vagy tehát hogy így mondjuk Dubajba kiátszani pénzt, és akkor onnan ki lehet venni. Ugye itt a fő dolog, egyrészt ugye az egyes országok között, tehát mondjuk a társasági adó kulcsa nagyon eltérő egyrészt, de a társasági adó kulcsa mondjuk Luxemburg speciál magasabb, mint Magyarországon, viszont vannak olyan kedvezmények, amiket igénybe lehet venni, Uh, így lehetséges, hogy mondjuk egy Amazon nem fizett társasági adót alapvetően Európában. Erre idő? vannak tanácsadók, akik ezzel foglalkoznak, hogy, hogy ezt, ehhez struktúrákat építenek, és ehhez vannak, hogy megvan az, hogy mondjuk amit mindenki tud, hogy a Google hogy működik, hogy Írországban van bejegyezve, onnan Hollandor, Hollandiából vesz igénybe Licenszt, és akkor a végén ez a pénz egy karibi szigetre kerül, és tulajdonképpen így nem keletkezik. Tehát ez egy, ezekre megvannak bejáratott olyan módszerek, ami bizonyos típusú üzletágakhoz, vagy a gyógyszeripar esetében is ismertek ilyen licenszekkel történő adótyomlázásos specialitás, és más-más iparág más-más a fajta adó igen, tehát, választ. E, igen, tehát mondjuk, hogyha elkerülésnek hívják ők is, vagy adóoptimalizációnak, vagy valami egész más nevét Hát használnak. alapvetően az adó optimalizációt használja az ember, hogyha azt mondja, hogyha ugye ennek a pozitív olvasatát, hogyha pedig azt veszi, hogy ezzel végül is mindenki minden ország, vagy kormány rosszabbul jár, akkor, akkor adó elkerülésnek. Mennyire járunk a legalitás, vagy az illegalitás talaján? Hát ez egy olyan kérdés, amit ez, ez nem véletlen, hogy ezről perek mennek, tehát ezt így nagyon nehéz meghatározni. Perek mennek a miről? Hát, hogy ebből ezek a struktúrák mennyire. Ilyenek elég itt mondjuk a Google esetére gondolni, akit ugye beperelt az Európai Bizottság, hogy fizessen be több milliárd eurónyi adót Írország, amit Írország megfelebb ezt, hogy ne fizesse be a Google, és ezen megy a csatározás. Vagy egyébként... Írország, nem is a Google. Igen. Tehát ott más erőviszonyok vannak, de például ugye Gatyán György esetében is fölmerült, hogy egyébként az az áfa megoldás, vagy hát ami egyébként vagy igaz én véleményem szerint teljesen legális, és hogy, hogy egy portugál cég szolgáltatott egy időben az európai piacra és portugál áfával is digitális szolgáltatásoknál, teljesen eltérő egyébként az áfa rendszere, mint a, a hagyományos termékértésekesítéseknél és szolgáltatásoknál, és hogyha ezeknek tehát ezt mondjuk minden ilyen digitális központú cég igyekszik olyan országokba letelepedni, hol viszonylag alacsony az kulcsa, mert ezáltal úgy tud egész Európában értékesíteni, hogy egy alacsonyabb áfakulcssal. Tehát... Jó, akkor nézzük azt, hogy azokkal a trükkökkel, mechanizmusokkal, kelkáposztával nevezzük, hogy amivel egyébként gazdag emberek, de ide jobban közelítve Gattyán Györgyhöz élnek, azzal mekkora pénzt lehet megsporolni? Ez egy jó szó, vagy, vagy mi a mi a Hát megtakarítani, szerintem meg... ezt, ezt lehetne. Ugye az azért nagyon sokat, nagyon röviden ennyi. Tehát, hogyha a legnagyobb váltaknak akik egyébként végül is tőzsdei vállalat, és azért tudjuk, hogy nem nagyon fizetnek adót, ugye Google, Facebook, Apple, bármilyen ilyen technológiai céget mondhatunk, ezt Ugye minél kisebb valaki, annál kevesebbet tud megtakarítani. ezeket a struktúrákat, itt kicsit úgy mondanám, hogy, hogy kiépíteni drága, üzemeltetni olcsó. Tehát, hogy így... A, drága a Hát úgy, be. hogy ez nagyon sok szakértőkkel, nagyon sok jogi, gazdasági, könyvelési szakismeret, akkor a cégeket be kell jegyezni, ott kellene ügyvezetni. Tehát, hogy egy magas, úgy mondom, a fix költség, és a változó költség az, az, az már alacsony. Tehát, hogyha egy milliárd euróval csinálom, vagy 10 milliárd euróval, akkor nem olyan nagy a különbség, tehát akkor éri meg ilyen struktúrákat építeni, ha sok pénzről beszélünk. Tehát ezért a gazdag embereknek éri meg, ezt tehát egy, egy sarki egy cég, egy cég csinálja, vagy, vagy különböző cég. Ez nagyon sok cég csinálja. Együttműködve egymással. E hát most azért ez egy olyan dolog, hogy van egy szaktudása, és azok a szakemberek is vándorolnak a cégek között, nem ugyanott dolgoznak örökké. De mondanék egy példát arra, hogy Angliában egyszer egy fairtext textán neven egy olyan kezdeményezést, hogy a helyi kisvállalkozók összefogtak, hogy akkor annyira mérgesek voltak, ugye az Amazon még állami támogatást is kapott, és semmi adót nem fizet, hogy akkor ők is megcsinálják ezt a struktúrát, hogy akkor bizonyítsák, hogy akkor mit csinál az állam, hogyha mindenki ebben Igen. dolgozik. Tehát, hogy ez, ez egy és? A kezdeményezésnek aztán utána eltűnt, így nem tudom, mi lett vele, de szerintem kevés volt az a pénz, amivel ők rendelkeztek. Tehát, hogyha. 20 kkv összefog, vagy 100, még az, az se tud ilyen sok milliárd, mondjuk milliárd eurós nagyságrendet elérni. Jó, ha azt vesszük, hogy mondjuk 100-at kéne befizetnie, hogyha nincsen, vagy mondjál számot, mm -hmm. akkor ahhoz képest eznek a szervezetnek és ennek a mechanizmusnak a működtetésével mennyi, mennyi marad a 100 de erre nagyon nehéz választ adni. tehát főleg, főleg úgy, hogy ezek a Sőt, költségek a azért, én, én szerintem mondjuk a tizedére biztosan le lehet szó, Most mondok egy másik példát akkor, Magyarország egy legnagyobb vállalata ugye az Audi, és gyakorlatilag, ami ott a Magyarországon van, társasági adót, hát nagyon, nagyon minimális mértékben fizettek. Tehát, hogy, hogy azt vesszük, mondjuk hogyha 4-5 lenne mondjuk árbevételhez képest, hogy legyen csak kettő, mert, mert mondjuk magas költséghányada dolgoznak, és ahhoz képest, a nulla, azért az egy jelentős különbség. Tehát ezek azért érdemítétek. A társasági adókban nem mik voltak a célcsoportok? Ja, hát vannak különböző kedvezmények, akkor az országok közötti transferárazási megoldásokkal, tehát alapvetően mondjuk azt, hogy mi számít kutatásfejlesztésnek, és azzal, mennyivel lehet csökkenteni az adóalapot, ezek óriási hatással vannak. Te, aki elkezdtél Gatyán Györgyel foglalkozni, mit tapasztaltál Gatyán György alapvetően? Függetlenül, hogy mi áll a névjegyében. Hmm. Mivel foglalkozik? Hát én azt láttam, hogy alapvetően, ami, ami a pénzt hozza ebbe a vállalatcsoportban, az a Live jazz uh, uh, uh, nek a tulajdonosa, és egyébként uh, ő, ő alapvetően szerintem tulajdonos, már mint, hogy így aktívan nem vesz részt mi ez ezekne. a Live Jasmine? Ez egy szexkamera, online streaming szolgáltatásról, azért fizetnek emberek, hogy a kamera előtt hát előadók adnak elő szexuális tartalmú. Élőben? Élőben. Ez annak idején ugye, amikor az internet hőskorában az volt a nagy megoldás, ugye ez sikerült úgy megoldani, hogy viszonylag kis sávszélességen is jól működjön, és ebben egy technológiailag egy jó megoldást kínáltak. Mikor, hogyan kell fizetni? Hát online kell fizetni bankkártyával, akkor, amikor valaki fölmegy erre az oldalra. És ugye itt az is volt, hogy ezteket a, annak idején ugye be is innovatívnak kellett lenni, hogy a világ minden tájáról érkező guncsaftók azoknak a, a bankkártyáját kezeljék. Ez hasonló szolgáltatás a világban, illetve akkor, mert nem kell, hogy ennek szakértő legyen ennek az iparágnak, de hogy egyébként, hogy a live jazz mi mit tudott, amivel ilyen mértékben futott be? Hát ö, alapvetően szerintem az, hogy nagyon jól találták meg ezt a célpiacot, ahol ezt a technológiát alkalmazzák, mert ugye a streaming szolgáltatások máshol is vannak. Ugye most a Youtube-ot megnézik az emberek. Ugye tulajdonképpen ott is lehet, csak ugye általában, vagy, hát főleg az amerikai technológiai cégeknél ez a szexuális tartalom az eléggé tabú, és hogyha azt veszük, ugye, hogyha valaki ezzel kezd foglalkozni, akkor ez nagyon sok területről kiszorítja magát. Tehát, hogyha valaki ezzel foglalkozik, akkor csak ezzel fog foglalkozni a nem csak az előírások miatt, hanem egyszerűen a vállalatoknak. Tehát, hogy nem fognak olyan helyen a nagy hirdetők hirdetni, ahol ilyen tartalom is megjelenik. Úgyhogy, Mert hogy ez egyébként egy hirdetőkkel is ellát. E, hát itt is vannak olyan hirdetők, de nem, tehát, hogyha van lenne mondjuk egy olyan platform, ahol vannak videós streaming tartalmak, és ez egy cég, amelyik ad ilyen, nem tudom, meséket is, meg szexuális tartalmat is, nagyon sok cégnek a a políci egyszerűen nem engedni meg, Ez a fő hogy tevékenység. Ez a fő tevékenység. Az összes többi ehhez képest másod vagy harmadlagos. Hát Majd kerekítési jönnek. hiba, ugye annyi látszik még, hogy nagyon sok ingatlannal rendelkeznek a Doklerhez és Kattyán köthető alapok, de ezeknek Dezikális pedig... Is, Magyarországon vannak? vannak Magyarországon, Franciaországban, de ezeknek, ez a, meg ugye volt Amerikában, de azt, az már valószínűleg nincsen ott jelentősebb, de ezeknek ugye nem lehet tudni, hogy, hogy Mikor mennyi... kezdődött a Fú, ezt most fejből meg nem mondom, de a 2000-es Há... években. Hány éve alatt építette az föl, ami fölépült? Hát egy ilyen 15-20 év körülbelül. Hol kezdte? Hát gyakorlatilag a nulláról. Féljött ezt, melyik országban? Ugye Magyarországon. De Magyarország volt ennek a központja is először? Hát a, ugye itt ez mondjuk a cikk különkívül olvastam erről, ugye, hogy így gyakorlatilag... Amikor ezt a cikket megérted akkor mivel voltál tisztában? Tehát, hogy maga a G7 egy milyen részletes és milyen hosszú cikket hajlandó közölni, miközben te nagy valószínűséggel feltételezem, de szállfoly meg, az ismeretanyagod révén valószínűleg felekkora és háromszor ekkora anyagot is le tudtál volna tenni. E, igazából nem az volt a cél, hogy milyen hosszú legyen, hanem, hanem egy ilyen átfogó kép. Én tényleg az volt, hogy itt hogy erről úgy lehetett hallani, hogy, hogy milyen cégek vannak, meg hogy ugye amikor Luxemburgba költözött a cég, annak volt a magyar médiába is nyoma, de meg hogy ott nagyon sok embert kerestek, és sok magyar kiköltözött, egyébként ez egy külön érdekes dolog. De, de hogy, akkor két mondatot szájnál. Ja, csak hogy nagyon sok magyar, ugye több százan kiköltöztek Luxemburgba, és egy ilyen, szerintem ez egy ilyen érdekes dolog, hogy általában a nyugat európával hoznak munkákat Magyarország, ugye 50 ezeren dolgoznak a szolgáltatóközpontokba, és ez egy kicsit egy ilyen, tehát azért Luxemburg nem egy nagy hely, tehát ez 300 ezeres Városállam, vagy hát azért több mint egy város, de hogy egy nagyon pici ország, és azért ott, ott így megjelenik több száz magyar hirtelen, az egy ilyen érdekes. Életvitelszerűen ott élnek. Igen, igen, ők életvitelszerűen ott élnek, ott van egy elég nagy irodaház azért ennek a Dockler Holdingnak, azért, tehát ők luxemburgban is jelentős home szereplő. A homofisztos világban, vagy az akkori homofisztos világ az különböző, tehát hogy, hogy ahhoz miért kellett akkor oda menni? Hát azért kell, mert ugye egy cég ott tud, tehát ahol fizikailag működik, azért ott, ott tud legálisan működni. Tehát, tehát azért az ez nem ez a... működik, hogy tehát egy ekkora vállalatnál, hogy bejegyzek egy, egy, egy, egy postaláda céget, tehát azért ez, ez, ez szerintem. Ezzel rengeteg nem... ember, ők alapvetően mivel foglalkoznak, vagy foglalkoznak Luxemburgban? Hát azért ennek a technológiai hátterét biztosítani kell. Egyébként van Budapesten is egy ilyen technológiai háttér. Másrészt ugye itt azért a, a pénzügyi biztonságot, azt azt is biztosítani kell, és hát azért ennyi ember, aki a akit előadóként szerepel, azoknak vannak ügyesbe is dolgai, azokat is intézni kell, nem tudom. Tehát, hogy ugye vannak operátorok, akik azt ellenőrzik, hogy ne történjen olyan, ami nem felel meg a polisiknek. Vagy... Ma legyünk ugye ennél a területnél, bár vannak más területek is, azt írod a dolgozatban, az írásodban, az eszében nevezzük, ahogy tetszik, hogy az elmúlt egy év, ha bár nem feltétlenül mutatja, hogy ilyen mérvű bevételhez mm. kellett, hogy jusson a live jazmin, de mindenféleképpen jót tett, mert hogy a pandémia okán a szolgáltatásokra való igény az otthon adódóan megnövekedett. Igen, igen, igen, ezt már egyébként más eh, hasonló online pornós oldalak kapcsán is lehetett olvasni, eh, de igen, tehát egyébként az volt, hogy Gattyán György más millió napi dollár napi bevételről, írtén 1,14 millió eurót, mert ez azért olyan nagy, nagyságvenni különbség nincs, és ugye nem biztos, hogy ezen kívülnek keletkezne máshol bevétel. Uh, tehát egy Jó, De keletkezik. arról beszélt, hogy senki nem ellenőrizte azok közül, akik egyébként beszélgettek Györgyel, tehát mm -hmm. te, aki ellenőrizted, de nem beszéltek Györgyel, ezek szerint ugyanarra az eredményre jutottál, mint amiről ő beszélt. De, hogy nem? Igen, igen, de ami ennek a cégnek az apropóján érdekes, tényleg annyi, hogy, hogy, hogy, hogy azt várná az ember, hogyha van egy ilyen iratlan mennyiségű bevétel, akkor van mellett egy nagyon jelentős profit. És igazából az nincsen ugye, ebbe a cégbe, hanem gyakorlatilag ez egy ilyen plusz-mínusz nullával működik a cég. Tehát, hogyha valaki Mi a erre. Kiadásod? Hát olyan egyharmadát kapják meg a bevételnek, akik a, a tartalmat előállítják, és a kétharmad. Ez a hát, Igen. E, és akkor a kétharmad az a... Az, ők ennyit kapnak annak, eh, annak a nyomára, te hol bukkansz? Hát egyrészt a, a beszámolóból vissza lehet ezeket számolni, másrészt meg azért eh, ilyen egyéb kutatásokba, ahol így interjúztak eh, szexmunkásokkal, az iparákban, dolgozókban, ott is ilyen arányokról beszélnek azok, akik ezekben Nekem dolgoztak. Nekem van olyan szerződésem, ahol ki kell mutatnom, hogy egy, azért a én abban a hónapban mennyit dolgozom. Hoztam. Ha most annélkül, hogy ezt volna, ha én azt kérdezném, hogy ez a cikk, amit te írtálgatja egy hogy az hány urai munka után jött létre, akkor arra tudnám mondani egy számot? Hát maga az írás az... Oké, Nem, ez több hétig, több hónapig gondolkodtam, mindig valami eszembe jutott, hogy akkor ezt, ez, ez mire utalhat, melyik cég, akkor mi a szerepe ebbe a láncolatban, melyik vállalatot lehetne még megnézni, és hát a, a leg. Tehát hogy ez egy ilyen két-három hónapig folyamatosan Maga a személy foglalkoztatott, vele. vagy ez a, ez a gazdasági működés, ami egyébként katja. Tehát izgatott -e a személy is, vagy maga a gazdasági tevékenység? Hát a, a személy. személy őszintén, most. Ebből a szempontból szerintem nem annyira fontos, mert itt nem egy van-men egy egy show, tehát hogy ebbe Katján győz a kitalálója és a tulajdonosa. És a saját nem... se felelhető benne. az ötlet az övé, és az ötlet ért ennyit. Az ötlet, igen, tehát azon túl. Azt egyébként nagyjából láttad, vagy rájöttél, hogy az ötlettől a megvalósításig vajon milyen út vezetett? Én most ezzel annyira nem foglalkoztam ennek kapcsán, de ez a, hát mondjuk azt, hogy a 2000-es évek elején a, a, a, a tipikus garátség, amit most. Ugye úgy írunk le, hogy volt egy ötlet, pont jókor jó helyen voltak, és ügyesen használták ki ezt a lehetőséget, mert azért nem csak Gattyán György volt, hanem voltak neki társa is. Ékik megvannak? Megvannak, tehát ugye azért ezt többen csinálták. Magyarok? Magyarok, igen, igen, tehát ez teljesen magyar. És azért azt látni kell, hogy ami, ami tényleg valóban nagyon nagy teljesítmény lehetett, hogy azért... Nem volt meg ennek Magyarországon a no -ho -ja, hogy hogyan lehet globális piacokra digitálisan elindulni, mit jelent mondjuk nemzetközi fizetési együtt dolgozni, hogyan lehet, nem tudom, én a félvilágból bankkártyák a funkat. Oké, de hogyha ő ugye a digitalizációval kapcsolatban hirdeti a kormányprogramját, akkor pedig arra rájöttél, hogy ez az ő egyéni tudása, vagy ez a cégtudása, mely egy cégtudásban lehetséges, hogy mások reprezentál. A 20 évvel ő. ezelőtti, vagy 15 évvel ezelőtti digitalizációs tudás azért manapság már. Kapcsolatban is azt írod, hogy hát azért az a 28. század? E, igen, ez egy kicsit e, úgy fura, tehát, hogyha ha valaki a digitalizációt ennyire szívén viseli, akkor azért érdemes a honlapját, mondjuk pár évente valami megújítani. Ez a dokleres honlap azért tényleg nem úgy néz ki, hogy lehet. Nekem a digitalizáció kapcsán csak, de szerintem ez abszolút nem olyan lényegi kérdés, csak hogy olyan kritikákat fogalmazott meg, ami egyébként Magyarországon sok esetben működik, és egyébként a magyar kormányzati, önkormányzati rendszerben sok digitális megoldás egyáltalán nem, ha nem a legrosszabbak közé tartozik Európában sőt, tehát mondjuk arra gondolunk, hogy olyan adóbevallás mondjuk Amerikában, ugye skiffinek hangzik, hogy az állampolgár megkapja a tervezetet, és rányom az igen gombra, tehát ezért ez, ez még Nyugat-Európa sok országában sem adottság, de szerintem ez az EST rendszer is, ugye, ahol a digitális betegutat meg lehet nézni, ezért ez sem sok országban működik, ha azért ennek a rendszernek vannak is. Hát, gyermekbetegségei, vagy hívjuk úgy, ahogy akarjuk. Tehát, hogy azért nem feltétlenül, de természetesen a digitalizációban sose lehet megállni. Tehát mondjuk, hogyha adózási példát veszünk Késztországba, a KKV-nek hogy bevallást nem kell csinálni, hanem annyit csinálnak, hogy elutalják a, a, a a bérte az alkalmazatnak, automatán levonja a bank az állam meghatalmazására az adókat, jelöléket és ez alapján képződik a bevallás, és semmit nem kell csinálni, csak egy utalást kell indítani. Tehát ilyenek vannak, de én úgy éreztem, hogy azért ezeknek a komplex rendszereknek, ahogy egy állam működik, azért az teljesen más, mint egy, egy, egy, egy, egy digitális sex szolgáltatás. Okay. egy harmad. Marad kétharmad. Ez most egy hosszú gondolat jelent. Igen. Igen. Hát a kétharmadnak az útja, ez elindul nagyon sok cég felé. Egyrészt ugye vannak olyan szolgáltatások, tehát egy jelentős része Magyarországra érkezett egyébként, ugye innen nyújtják a technológiai hátteret, vagy SSC szolgáltatást, és itt egy része ugye profitként kifizetése kerül. És igazság szerint az van, hogy a beszámolókból teljesen alaposan ezt, azt, hogy melyik cég pontosan melyik kap ebbe. Ilyen. Tehát nincs ez minden esetben teljesen felsorolva, de az látszik, hogy ugye egyre több céghez kerül ez a pénz kiutalásra, és ott valószínűleg, ugye, vagy osztalékként kiveszik, vagy vásárolnak olyan vagyonelemeket, amiket tartanak. Ugye az bonyolítja még a helyzetet, hogy ezek a cégek nem csak szolgáltatásért fizetnek egymásnak, és osztalékot fizetnek egymásnak, hanem hitelezik is egymást. Na most a hitelezésben az a szép, hogy ugye azt, hogy szerepel ott, hogy nem tudom, a három millió euró hitelt ez a cég a másiknak, vagy a kapcsolt vállalatoknak adott összesen x millió euró hitelt, abból nem lehet tudni, hogy ez most milyen Hát több tucatról, tehát csak ami magyarországon. Magyarországon. Te az ugye, az, az arról szó, hogy nem elég, hogy több tucat, de ezek permanensen szűnnek meg. És igen, téteznek, igen, meg, igen, igen. És valójában a cég vezetése nagy valószínűséggel, kevésbé a pornóiparnak a működtetésével lehet kapcsolatos, hanem ennek a céghálónak a permanens mozgásban tartásával. Vagy a kettő egyenrang. E, hát... Ugye működtetni is kell ezt a rendszert, mert kifelé stabil. Ugye maga a cég, amelyik azt a Live Jazz Mint működtet, az egész sokáig tavaly, 2020 végén változott. És akkor létrehoztak két külön céget, egyet az Egyesült Államokra, egyet a világ többi részére. Ugye erről még nem látunk semmit, mert nem alakult. Tehát és Magyarországon volt egy nagyon nagy cég átalakítás, nagyon sok céget összevontak, mert megszüntettek. Um, Úgyhogy ez, ez egy ilyen jelentős, de hogy mindig valahogy változtak igen a cégek. És azt is értett, hogy a jövedelem az végül is egy tucatnyi országból jön. E, igen, az nagyon érdekes volt, hogy ugye ez pont ugye az amerikai cégre külön létrehoztak egyet, ugye a legjelentősebb bevételi forrás az Egyesült Államok, és az, az én szerintem most 40 körül volt, hogyha fejből kell mondani, és, és ugye ez egyre növekedett, és alapvetően pár nyugat-európai országból, meg talán még, ami nem Nyugat-Európa, Ausztrália. Ausztrália volt, és hogy ez egy nagyon koncentrált egyébként, tehát hogy itt azért hogy mondjam, ez egy, ez egy elképesztően nagy bevételt generális, nagy nyerességességet, a, valószínűleg a végén azért itt sok pénz keletkezik, de, de hogy azért itt elég néhány országra koncentrálódik, és, és ugye azt, azt nem látni, hogy utána nagyon sok dologban, hogy ebből mi lesz, ugye ebből a sok profitból. Mert hogy ez a vagyonnak, ez a része, ez egy, ez, ez egy elképesztően nehéz lehet megmondani, hogy ennek mi az értéke. Ugyanis azért, hát ez nem egy olyan terület, hogy eleve digitális szolgáltatásoknál azért mások a kockázati tényezők, hogy, hogy ez meddig tartható fönn ebben a formában, és sok új kihívó jelenik meg. És akkor emellett még az is ott van, ugye, hogy itt azért mégiscsak egy szexkamera bizniszről beszélünk, és ennek azért lehetnek mondjuk szabályozásbeli kockázata is, ami, amit, amit teljesen Nehéz megmondani, hogy ezt mondjuk egy. Ha ezt az ember el akarná adni, akkor ezt ki hogy árazná be, hogy úgy van vele. Ugye hogy nem te számít, írtál el erről, és erről a kevés szó esett ezekben az interjúkban. Fáj van kevés. Hogy Gatyán György egyébként az elmúlt években meg annyi egyéb próbálkozással is. Tehát voltak számos egyéb próbálkozásai, de ezek a próbálkozásai gyakorlatilag mind hambukba holtak pedig hát gyakorlatilag nincs a világnak olyan égtája, amilyen idrájban ne indult volna el, az üvegbetontól kezdve a Kecskeméti Panunia stúdióig. É, igen, ebbe Egyrészt ugye, hogyha pozitívan nézzük, akkor mondhatjuk azt hogy egy jelentős vállalkozási erény, hogy ami nem ment, azt el tudta engedni. tehát az, az a hogy egyébként amire ő, érde... ő érdeklődést mutatott, az irány miért mutatott. Tehát miért abba az irányba indult el, ahova él indult? Azt nem tudom mondjuk, hogyha az ill bácsi, ez luxusára ez a gondolunk, ott valószínűleg személyes kötődés, hogy ez számára fontos volt. egy, egy... mekkora investíciók ezek az oldalágok? Hát ezt nem gyűjtöttem össze, de azért ilyen bőven több 10 milliárd forintos uh, nagyságrendről Mind beszél. Mint kudarc? Tessék? Mind kudarc? Uh, Amerikában van egy, egy, egy nagyobb léptékű befektetés, ami egyébként érdekes, és. Magyarország nem nagyon volt róla szó. Ez ugye egy olyan edzőterem, ami azért nem egy szuper innovatív ötlet, de hogy ez a, a celebek körében nagyon népszerű, és New Yorkban, és Los Angelesben, és ilyen meglehetősen drága, mondjuk most ugye pont a koronavírus járvány azért ennek nem tesz jót, de ez tűnik most a legnagyobb befektetésnek, a másik pedig, a, a, amire Katján Győr azt mondta, hogy a legbüszkébb, meg a legértékesebbnek tartja a techból, amit a amit talán még a legnehezebb eldönteni, hogy az, az most akkor micsoda, meg hogyan, mit jelent, főleg gazdasági szempontból. Emellett, amik voltak, ugye régebben volt a DocLernek saját kockázati tőke vállalkozása Budapesten, ez megszűnt, és ilyen gazdag emberek, ugye főleg akik technológiai háttérrel jöttek, azok, azok szoktak kockázatítőke befektetőként is aktívak lenni, és ott a szaktudásukat és kapcsolatrendszerüket hasznosítani, ez sem látszik. Rosszul választott, vagy rosszul működtette, vagy nem foglalkoztál olyan részletességgel ezzel, hogy ezt el tudját mondani, hogy e... van ezen kudarcok amikor. Hát nagyon szerte területekről választott, és, és inkább ezek ilyen érzelmi alapú döntéseknek megtűnnek, mint hogy racionálisan és egy stratégia alapján dolgozott valami befektetések lettek volna. És ugye a másik, amire csak azért utaltam a kockázati tőkére, hogy ugye mások meg azok is vannak, akik nem akarnak mondjuk ezzel aktívan foglalkozni, hogy akkor erre fölvesznek olyan szakembereket, akik ehhez értenek, és ők kezelik a pénzüket, és akkor ezzel tudnak egy egy, már csak a nevük segítségével is egy, egy egész jó befektetési struktúrát képíteni. Itt azért tényleg az látható, hogy, hogy, hogy tényleg nem ment. Tehát ez a Dokpand, ez, ez a fitness terem, ami, ami egy, egy jelentősebb beruházás, de hát most őszintén szólva, ugye se az a szuper digitalizációs megoldás, ami megváltja a világot. Ugye itt volt online hirdetési próbálkozás, a cég létezik, van bevétele, de, de hát nem, nem igazán jelentős, tehát hogy nem sikerült. Hány embert foglalkoztatta a, a Gatyenbirodalom? Mert ugye azt írott, hogy a budapesti központban talán 950 Igen, igen, hát ez az, ami, ami megmondatlan, hogy hol húzzuk meg a határát. Tehát valószínűleg Luxemburg, most nem akarok hülyeséget mondani fejbe, de ilyen 400-500 körüli alkalmazott van. Tehát itt ilyen pár ezer főről beszélünk e, legtöbb, és ugye ehhez kapcsolódnak viszont azok, akik azt meg nem lehet megmondani, akik, a, szolgál... akik a, a szereplők ezekben a videókban, és ezeknek a kiszolgáló meg de milyen jogi státuszban kapcsolódnak? Hát ugye ez is országunkon eltérő, ebből volt egy friss kutatás, magyar szociológusok csináltak interjúkat ezen a témában, és abban tehát az, az látszik, hogy azért még mondjuk Nyugat-Európa, főleg Egyesült Államokban inkább hölgyek, meg kisebb részben férfiak otthon a háló szobájukban, esetleg önállóan végzik ezt, míg minden Kelet-Európában inkább ilyen ügynökségek, és e, specializálódnak erre, és... és Arról is jössze a tanulmányban, hogy ugye magának az egész gatyán birodalomnak a prosperálása az az elmúlt időben kisebb, mint amekkora volt a kezdet kezdetén, tehát ez most inkább egy stagnáló, vagy hanyatló periódusa ez összefüggésben van azzal, hogy a többi cég nem működik, vagy ez mivel van összefüggésben? Hát én inkább azt mondanám, hogy maga a Live Jazz-mének a bevételei azért évente 10%-kal nőttek. Ez egy jelentős dolog, hogyha a GDP-hez hasonlítjuk. Ugye azt, ha azt veszük, hogy mondjuk más digitális cégek hogyan növelik a bevételeiket, ahhoz képest viszont azért szerény a növekedés. Másrészt ugye az, hogy ennyi nagyon hosszú idő alatt nem sikerült egy másik. Üzletágat, vagy, vagy más céget fölépíteni, aminek mondjuk tényleg globálisan, vagy valami legalább jelentős, vagy innovatív hozzáadott értéke lenne, vagy nagyobb bevétele lenne, azért az nem feltétlenül egy jó dolog. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy valószínűleg ingatlan befektetőként az, az egy teljesen más kérdés lehet, mert valószínűleg ott egy nagyon-nagyon jelentős vagyonelem van, amit nem tudunk így a nyilvános adatokból látni. De, és ugye mondjuk azzal azért olyan nagyon mellél nem lehet, de, de hogy, hogy az, az látszik, hogy itt olyan új innovatív vállalkozások, ami valami gyors növekedést tudna letenni, az, az nem sikerült az ez ott a jazz, Ez a egy tőzs, de Nem, nem, ez egy magántulajdonú cég, ez de egy Kft. is lehetne vinni? Hát van ilyen terv, hogy esetleg ezt a budapesti értéktőzsdékat emlegette Gatján György kapcsán, vagy hogy ezt tervezi. És hogy ennek akkor a részvényeit elvileg lehetne jegyezni. Igen, tehát végülis bármilyen céget lehet tőzsdére vinni, de akkor viszont sokkal többet fogunk megtudni a cég működéséről, mert a tőzsdei szabályok szerint sokkal nagyobb transzparencia lesz. Néhány oldalág, ami az itthoni történetét illeti és a navval való vitáit és pereit, ezek milyen horderejűek, és magyarázzák-e bármilyen szempontból azt, amit egyébként egyesek felfestenek a falra, mint képet, hogy valójában a szerepvállalás az ezen büntetéstől való félelmének a minimalizálására vonatkozik? Hát erre való információ olyan szintű, hogy én erről olyan véleményt alkothassak, ami, ami, ami biztos tényeken áll nincs. Akkor, ami a Navot illeti. Hát a, a NAV-val a... kapcsolatban, ugye, ez egy érdekes kérdés, hogy ugye az a struktúra, amit, amit kifogás van, Alapvetően, de ugye ennek se lehet meg elolvasni ugye ezt a, azt, hogy a NAV pontosan ugye ebben milyen problémákat lát, de ugye az a struktúra, hogy egy másik uniós országból, egy másik lány cégen keresztül egy ottani alacsonyabb áfával értékesítette a digitális szolgáltatásokat, hogyha ez a, a Dockler Holding esetében nem áll meg, akkor felmerül a kérdés, hogy a Google és a Facebook esetében miért áll meg és még lehetne sorolni, csak ők a legnagyobbak, meg a legnagyobb összeggel. Tehát itt azért erről van szó, és egyébként... Itt szerintem az egy érdekes kérdés, hogy akkor ezt, ezt hogyan lehet interpretálni. Tehát Minden hogy, meg... a, a perelt, a, a, tehát, Mert ugye itt különböző bírós egy Különböző bíróság. ez gyakorlatilag követhetetlen szerintem egy kívülálló számára részletesen. Tehát itt mindig vannak olyanok, hogy egy, egy eljárás lezáruljon, a következő, akkor e, zárralá vesznek milliárdos forintok. De ez adok miért? esetében mérvadó vagy hát nem befolyásolna a vállalt maradását, abban biztos vagyok, de, de biztos, tehát senki nem szeret azért mondjuk 10 milliárd forintot elutalni. E, tehát, hogy ez teljes. A -e ügyben is up vagy? Abban nem. <gül> Mi szeretnék minden ilyen ügyben up to lenni. Tehát, hogy a, a, az az érdekesebb... A Gatjány miért érdekelt téged a bigéhez hez képest, a kérdés rossz? Mert az egyik érdekelt, a másik pedig... Hát, Biggie-ről szerintem egérták ezt alaposan, őnek ismerjük, teh nekem csak az érdekes, hogy tényleg az, hogy itt van egy Magyarország egy leggazdagabb embere, és soha senki nem nézte meg, hogy mi Főt, van mögötte. Nem. Hát valakit nem, nem érdekelte az embereket, vagy nem volt. Csak hogy tényleg egyszerűen érdekel. hogy... Ő mászt mond magáról, mint amit te látsz mögötte? Őszintén szólva. ő... Tehát az, hogy mit mond magáról. Tehát ő azt mondja, hogy digitalizációban nagyon erős, és hogy itt valami olyan hozzáadott érték van, amit tudnak, ezt én nem gondolom feltétlenül, főleg azt nem, hogy ez az államigazgatás szempontjából egy releváns dolog lenne. Hát, a ennek... tevékenysége okán ugye pozitív példaként is nehéz tekinteni, e... hát azért ez nem ezt nem ezt, ezt ugye azért nagyon mindig igyekszünk megkerülni, de, de azért de végis, még, mégis végső soron arról van szó, hogy mainstream lett a, a, az ilyen online Ebből a szempontból, no hihetetlen beszélgetés volt még nagyjából másfél évvel ezelőtt talán, a Pajor Tamás beszélgetett a Spirit FM-en, a Szlazsánszki Ferencelők párok voltak a Szakonyival a Szakonyi teljesen gyanútlanul kezdett el beszélni Gatján György helyéről és tevékenységéről, és hát nem volt az a tisztában, hogy speciál abban az esetben a Spirit FM-nek az még a korai uh -huh. periódusához tartozott, egy olyan műsorában van, ahol a két fél Független attól, hogy az egyik akár a híradó szerkesztője, vagy a fórum vezetője, vagy a civilapályás szerkesztője, ugyanakkor neki van egy egyházi pozíciója, mm. vagy volt egyházi pozíciója a Pajornak, szerint meg szinte kizárólag. Úgyhogy elsősorban a Pajor elkezdte a Gattyán tevékenységét morálisan e, megítélni, és erre a Péter tökéletesen, tehát ez a Péter teljesen báratlanul érte, és mondta, hogy hát ő ezt az egészet csak a pénz oldaláról nézte, a Pajor pedig arról beszélt, hogy ő ezt megérti, de egy erre mint pozitív példa hivatkozni meglehetősen furcsa, és hát egy nagyon érdekes hangulatú beszélgetés jött létre. Hát igen, mondjuk, hogyha ezt így tovább gondoljuk, hogyha miniszterelnökként kellene mondjuk egy nőjogi konferencián részt venni, az minimum pikáns lenne, tehát azért itt igen, ezt nem segíti szerintem senkinek sem a az élet minőségének a két mondatot, mert te szükségesnek tartottad a jelinek birodalommal való együttműködését, ami elsősorban az mm -hmm. ingatlanokkal kapcsolatos. Hát igazság szerint ennyi látszik, hogy van sok alap. Jelinek Daniel nagyon jó alapkezelő, és nagyon jó az ingatlanos szakmában, úgyhogy itt feltételezhetően az állhat a háttérben, hogy megkereste a szakmában az itthon az egyik legjobb szereplőt, és rábízta a vagyonát. Ez mekkora tétel? Ezt nem tudjuk, tehát a, ami mondjuk... Se. Ezt se tudjuk, hát amit minden mondákból lehet hallani, azért több tucat értékes ingatlanról mondják a szomszédok, hogy akkor az a, a Gatján Györgyhöz vagy az ő cégeihez köthető, de őszintén szóval ezeket, amíg az ember nem tudja teljesen alaposan átlátni erre, meg hát most... Ugye ez nagyon érdeke, értékes ingatlanokkal az a probléma, hogy nagyon nehéz meghatározni az értéküket, tehát e, ugye ezeket kicsit nehezebb is eladni, de biztos, hogy, hogy ilyen sok, tíz... tehát én azt feltételezném, hogy ez legalább 10 milliárdos tételekről van szó. E, igazság szerint ugye ezt valamilyen szinten ugye az ingatlanoknak a, a nyilvántartás azért érthető okokból az, az, az olyan, hogy ezt ne lehessen csak úgy egyszerűen kutatni. Te a cikk elején szükségesnek tartottad megírni, hogy sem Gatján György, sem a hozzáfűződő cikk birodalom nem volt készséges a tanulmányod elkészítésében. Ha én elkészíthetnék egy interjút György el, és mondanám neki, hogy én közben idegen erőt is igénybe vennék, akkor egyébként te eljönnél, ez ilyenleg semmilyen realitással nem bír, hogy feltegyél olyan kérdéseket, amelyeket egyébként te feltettél volna, ha rendelkezésre állt volna? Igen, igen. Engem nagyon érdekelne az, hogy a befektetéseinél milyen vezérelvek munkálkodtak benne, és hogy és hogy esetleg mi az, amit e, e, igazság szerint ő gondol erről a cégről, hogy ennek milyen jövője. És erről nagyon kevés szó esik, tehát hogy ez, ez a cég most így működik, ebben a formában. Az egy kérdés, hogy ugye ezért ebben a digitális világban sok kihívó lehetett, hogyha azért ez egy igazán jelentős árbevétel. Az egy nagyon... Bonyolult üzletág, ez olyan szempontból, hogy itt el kell nyerni azoknak a bizalmát, akik itt a, a tartalmat előállítják. Tehát nem gondolom, hogy erről egyik napról a másikra ide megérné bárkinek beesni, de... De hogy, hogy azért ez egy olyan dolog, amivel biztosan foglalkoznak, hogy itt ezt hogyan lehet a versenytársakat elrettenteni attól, hogy erre a piacra bejöjjenek. Két, két dolgot kérdeznék, még ha nem hármat, de sokkal többet már nem. Az egyik írtál arról, hogy a jótékonysága, amiről szintén szívesen beszél, azért az korán sem olyan volumenű, és a holdudvarát tekintve azért közel áll a saját zsebéhez, mint ahogy azt Gatján György szereti feltüntetni. Hát őszintén szóval ugye ezt megszokhattuk, hogy nagyon gazdag embereknek a filantróp tevékenységében azért mindig lehet valami kis erkölcsileg számon kérni valamit. Itt csak annyi, hogy ugye nagyon... Egyrészt ugye itt, amiről azért kitértünk, hogy itt ennek az erkölcsi kérdés ennek, hogy ez az üzletág mennyire etikus, vagy mennyire tesz jót a társadalomnak, és amellé állítani az adakozást, az szerintem azért nem biztos, hogy előnyös. Másrészt ugye én annyit láttam csak, hogy egy alapítvány van, ami Magyarországon bejegyzett. Ennek a beszámolójaból az látszik, hogy itt a, a, a kiadások egy jelentős része egy saját hotelben történik. Ez egy gyerektáborosztatás. gyerektáborosztatás ami egyébként nagyon jó dolog, hogy, hogy ezek a gyerekek ott táborozhatnak. Csak ugye akkor az emberbe fölmerül, hogy. Tehát, hogy akkor a saját hotel megfizetni, ennek is azért van egy olyan adó előnye, ami azért előnyökkel jár, mintha az a hotel nem olyan jól. Okay. Ez, ez a hotel nem olyan jó meg, ennyi. hogy az alapján, amit te egyébként olvastál, és amit rájöttél, az bármilyen szempontból is magyarázza-e. Tehát oké. Okay a Pali egyáltalán nem jelentkezett semminek se. Te uh -huh. itt ülsz, beszélgetünk. Ma hatodika van. Hetedikén pénteken fogja magát a gatját, és bejelentkezik miniszterelnök jelöltnek. De ma még nem tudunk róla semmit. Én azt kérdezem tőled, kedves Bucski, az alapján, amit te látsz, tétel, mondjuk a jövőben látok, ez itt egy olyan digitalizációs csoda, hogy mit szólnál hozzá? Tehát olyan kérdést teszek fel, mint amit csúha Ildikó feltett Orbán Viktornak, mert azért lássuk be, az se túl életszerű, hogy egy kormányinfom valaki megkérdezze a miniszterelnöktől, hogy tényleg novák Katalin lesz-e a köztársasági elnök, mert ezt általában nem kérdésformájában szokták feltenni a miniszterelnöknek, hanem a miniszterelnök bejelenti. Az, hogy ez milyen személyösszefüggés, összefüggés, és hogy ez az atv e, milyen helyzetben hozza, ezt, de most részletesen. Nem kell kitérni, de most tételezzük fel, hogy én magam vagyok a gattyám ember, ez ugye semmilyen vonatkozatban nem áll, és arra hogy már bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek, De azt kérdezem tőled, mert egy nagy beszélgetésnek vagy a nagy horderej riportolany, hogy mindaz, ami egyébként a múltjában van gatyán Györgynek. Lehetővé tennie el, hogy a digitalizáció alapján ő az ország miniszterelnök jelöltje legyen pontosabban mondva, a digitalizációnak a meghirdetésével ő e, milyen e, sanszal eh, tudna miniszterelnök jelölt lenni, és te erről pontosan annyit tudsz, mint aminyit olvastál, és még nem jelentette be, akkor mit mondanál, hogy csodálkoznál? Hát, eddigi pályafutása során ugye nem érdeklődött annyira a, a közügyek irányába. Szerintem a digitalizáció annyira szűk rétege egy állam működésének, és eh, tehát eh, oké, okay, hogy egyre fontosabb, de hát ez, ez, ez önmagában nem tud egy eh, államot átalakítani, és másrészt a digitalizáció egy, egy, egy több százezer emberrel működtetett szervezetnél, ami az állam, Ez, az nem ugyanaz, mint egy pár ezer fős okay, szervezet, akkor azt meg fordított logikával. Imáron tudjuk, hogy miniszterelnök jelöltnek jelentkezett, te rendelkezel rengeteg tapasztalattal, mint Gatyán, György kalambója. Találtál-e magyarázatot, vagy ha én kérdezem, találsz-e magyarázatot arra a vállalására, amit tett, vagy sem? Én nem. Tehát, hogy ezt én ezt a részét nem igazán értem. És őszintén szólva ebből az üzleti élet iránti egyébként lelkes elkötelezettsége iránt az, hogy egy teljesen más stílusú és sebességű, gondolkodásmódú területre navigáljon, ezt ez eddig nem Van -e volt. Van-e véleményed de... arról, hogy a velekészült interjúkból az az elem, amit te itt most megjelenítettél, nagy hátrány, ő most nem volt jelen, egy tízes skálán kilencesre hiányzott? Öh, hát ezekről jó lett volna, hogyha beszél arról az elért, tehát, hogy nem csak általános Nos, igen, de hogyha szerintem ezt el is kell, akkor tudni magyarázni, hogy, hogy mi ez. És nekem az hiányzott, hogy az a digitalizáció jól hangzik, de pontosan miről szól, mit kellene és hogyan. Ez, ez egy érdekes kérdést, mert ha nem is lesz politikai szereplő a jövőben, talán mondhatott volna olyan ötleteket, amit utána bárki fölkarol, mert miért ne lehetnének jó ötletei? Nem ö, súlyos válasz, hanem véletlen feltűnne a kejfényancsi életében, kis esélyt fűzök hozzá. Én kerestem őt nem központi erőkkel, tehát egyszerűen ráírtam, de egy sor emberrel az elmúlt időben így vettem fel a kapcsolatot, tehát anélkül, hogy valaki szólt volna, hogy közben az érdekemben, de a fülebotját nem mozgatta, ha netán véletlen feltűnne, én átadok majd neked egy meghívót, hogy legyen szíves szakmai kérdezőm lenni, időben fogok szólni, egyelőre a naptáradat emiatt nem kell féltened. Nem, nem, köszönöm szépen. Én nagyon szépen köszönöm. Viszont kívánom és boldog új évet! Boldog. hallottak és láttak. 061 hat egy, bármilyen témában. 617-11242, ma 2022. január 6-a csütörtök van, három perccel múlva reggel 30 ez a Kejfe minden, amit az, az tudni kell vagy érdemes. 06171242, én biztos nem fognám be pörös számot. már 8 óra 33 perckor közzétették az adatokat. Ezek szerint a beoltottak száma 6.272.718 fő mindig ezzel kezdenek, 5.996.472 már a második, 3.198.951 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 6.454 új fertőzöttet igazoltak, ez még a tegnapi számnál is magasabb és elhunyt 80, többségében idős krónikus beteg. 3101 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen. Az elhunytak száma 39679 fő, És azt, amit gondolok, azt nem fejezem be. egy 7, Közvetve a koronavírussal kapcsolatos hír, hogy kitoloncolják Novák Gyokovicsot, ugrott az Australian Open. Jöreget! Jó reggelt kívánok! Hát először is azt szeretném mondani, hogy ez a beszélgető számomra hihetetlenül meggyőző és nagy tudású emberként hallottam, és ez, ez az egész téma, amivel ő foglalkozik nem csak a gatyán, hanem úgy egyáltalán a világban, ez valami hihetetlenül érdekes, rávilágít arra, hogy hogy működik a világ egy jelentős része. Egyetértel Most a, a gatyánnyal kapcsolatosan nekem az a benyomásom, amit semmit nem alapozza meg, én nekem az a benyomásom, hogy ezt a gatyán, ez valakinek eszébe jutott ez a, ez a lehetőség. Nem a Gatyának, valakinek eszébe jutott, most mindegy, hogy Fidesz, Boszorkány, Konyha, vagy minek nevezzük, tök mindegy, valakinek eszébe jutott, és ez a Gatyának úgy megtetszett. Jó, én ezt értem, e... csak azt kérdezem öntől, hogy oké, megtetszett, ez bárkinek rendelkezésére áll, akár önnek. Az, hogy hazánk nagyjai a médiában azt a területet, amit egyébként Bucski Péter itt felfestett, és azért ez nem egy miniatűr. Egy tízes skálán nagyjából tízesre kihagyták. Ezt mégis minek lehet betudni, mert azért az nem valószínű, hogy lelettek volna fizetve. Nem. Tudja, hogy minek tudod, tudod a Nem értenek hozzá diletánsok akik nem szánták az életüket, vagy egy részét arra, amire az önbeszége, elnézést, én nem jegyezte meg a nevét. Bucs az ön beszélgető partnera, a saját ö, érdeklődéséből vezetve rászánta, és ahogy ő mondta is, több hónapos munka van egy olyan pársoros cikk mögött is, akár, amelyiket ő kienged magába. Ezek az embernek olyan fantasztikus lenyűgöző volt számomra ez a beszélgető beszélgetőpartnere, mert érezni lehetett, hogy micsoda óriási tudás van a mögött a néz nagyon világos közérthető, teljesen követhető gondolatmenet. Nem fogok önnel vitatkozni. arra, hogy egy dologban még legalább nagyon érdekes volt az, amivel ő még a beszélgetés legelején előállt, és amikor tegnap megbeszéltük az interjút, akkor szintén említette telefonban. Nevezetesen az, hogy ami egyébként az adóelkerülést, ami a pénzek transzparenciáját mutatja a tekintetben, mi mennyire féle vagyunk vezetve, vagy mennyire tájékozatlanok vagyunk a tekintetben. Hogy ez a világban hogyan zajlik. Hát, ugye nem, van... csak az, hogy, nem csak az ő vezetve vagyunk, hanem hát nem is tudunk róla semmit. És ez valami hihetetlen, hogy micsoda porhintés zajlik, már most én magamat értem az én szemembe, hogy itt hogyan működik a világ, miközben itt van a háttérben egy ilyen nagyon fontos, rettenetesen fontos, hiszen az emberek, ha ezt úgy széles körben tudnák, hogy itt ez mi zajlik, és a nagyjaink, és a, és a dicsőséggel övezett, nem tudom, kicsodák azok tulajdonképpen, mit is csinálnak a mikárunkra, szóval ez, ez valami vérlázító az én számomra. Hát a -a arról nem beszél, hogy azért annyit megengedett magának, mert ugye egy ráadásnak egy hihetetlenül fegyelmezett valakiről van szó, aki ugye, ugye. a saját hat normálisan se lépi át, mármint így a tekintetben, van. ami a kompetenciája. Igen. Tehát, hogy miniszterelnökként nőjogi kérdésebben gatyán György vajon, hogyan benne a bátorságban. Ez, megszó... ez finom, nagyon finom volt ez a jelzése, <tos> és akkor én visszatérnék a gatyánra csak egy mondattal, tehát, hogy ő, ő egy kitalált figura az én megítélésem szerint, ami persze senkit nem kell, hogy érdekeljen, csak én ezt így gondolom, és hogy ő ebben most ugye egy kicsit beszállt, és van egy vanami érdekessége, bedobott egy szót. A digitalizáció. Na most én, ha, ha úgy gondolom, nem biztos, hogy igazam van, úgy gondolom, hogy ez a szó nagyon elterjedt szó ma már a magyar társadalomban, egészen mély, mélyebb szintekig. Tehát ez így önmagában egy nagyon ismert dolog, amit nem tudnak, hogy micsoda, de valamiért beragadt az emberek fejébe, és ezzel a szóval operálnak. Szóval ez, eh, hát én, én azt hiszem, hogy nem lesz ez sikeres, de mégis ez valami ördögi köszönöm. ez valami ördögi köszönöm szépen, hogy hívott 061-712-42 8 óra 55 van új témába már nem kezdek lesz még erre múlt holnap és aztán hétfőn hozzátéve egy mi kísérleti misor, minden nap utolsó adás. Ám akik a mai felvetésekre reagálnának, vagy maguk élnének felvetésekkel, 061 Szerusz Horváth Péter, most olvastam az Index-en, hogy Olaszországban mától kötelezővé teszik az 50 éven felügyeknek a védőoltást, nagyon helyesen. A 444-en úgy írják, hogy az 50 éven felügyi dolgozóknak. Most én remélem, hogy ez csak egy elírás, és minden 50 éven felügyek, és előbb-utóbb be fog következni Duda Erdőnek az a csodálatos népszava interjúbeli mondatai, amit már kéttel felolvastam nálat, hogy nálunk is vezessék be, és akinek nincs, az menjen ki az erdőbe, és ott halljon meg. Szóval ez borzasztó, ami, a, ami van a világban. Szörnyű, hogy nem merik ezt megcsinálni. Egyébként az osztrákok meg az olaszok mérték eddig. Remélem, hogy mi is a választások után oda jutunk, hogy, hogy befogadjuk. Hát minden ezt. esetre az ellenzék jelen pillanatban ezügyben olyan sokat nem mond, vagy ha igen, akkor süket voltam a mondandójuk iránt. Füriyes Balázs relatíve szókimondó volt, de hát ugye az ő mandátuma egyelőre. 061 Péter egyébként egy ma megjelent másik cikk kapcsán is hivatkoznak. kelet európa egyik legnagyobb kockázati tőke befektetője lett a Magyar Állam. Ajánlom 28 órán ezért kell a vállalkozóknak Tibor István bankjába utalni, ő az a Fideszes LP képviselő, akit a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának javasolnak, megszüntették a diáki egyik változatát a mafia miatt, és újabb szomszédországban Tilos Masznétl utcára menni a vezetőanyagok. La egy először. egy 712.42 másodszor. 712-42, senki többet? Minden a kísérleti műsor minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra előtt, 6 óra után találkozunk. Filipov Gábor és Navras és Tibor már biztos vendégek lesznek, hogy ki más majd kiderül a vallatásnál, hogy ezt ott mondták, ha lesz egyáltalán, hiszen rengeteg olyan dolog van még, amit föl kéne vetnem, és ami nem biztos, hogy vendégjelenlétét kívánja. Távolétemben dörö, mint doktor, Fiala Janos ez a nevem, kukac gmail.com és még egyszer boldog új évet kívánok 2022-re, egészséget és szerencsét nem feltétlen ebben a sorrendben a legjobbakat minden esetre. Köszönöm a stáb munkáját. Viszont halása.